واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 وكل ضلالة في النار. Ma'ashir al-Muslimin, ma'ashir al-Muslimat, ikhwan, wa akhwat fi al-Din, rahimani, wa rahimakum Agama Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. sebagaimana di bumi, ada jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada tempat yang kita inginkan. Maka agama Allah adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada terminal yang kita inginkan. Oleh karena itu agama Allah sebut dengan jalan. Sebagaimana firmannya, Tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Fatiha. A'udz Billahi mina shaytan ar-rajim. Ihdina siratul mustaqim. Berikan kami petunjuk kepada jalanMu, kepada jalan. Jalan di sini adzim. Namun Allah menyebut adzim adalah jalan, al mustaqim, jalan yang lurus. an Millata Ibrahim Hanifa. Sebagaimana Allah menyebut millah Ibrahim adalah millah ya hanif. Allah juga menyebut agama adalah as-sirapan mustaqim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil. Dan juga di dalam Al-Quran, surat Al-Insan. Allah mengajarkan kepada kita, jalan ini mengantarkan kita ke mana? Allah berfirman, فَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ تَخَدَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَ Barang siapa yang ingin, silakan dia mengambil jalan menuju Rabbnya. Di dalam surah Al-Muzammil dan di dalam surah Al-Insayn ini, Allah menerangkan kembali bahwa ini adalah jalan. Sabila, sebuah jalan Namun diterangkan di dalam ayat ini Terminal terakhir daripada jalan itu Di mana? Mengarah ke mana? Maka jawabannya adalah Agama ini yang merupakan jalan yang kita tempuh ini Mengantarkan kita kepada Allah Dan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah SWT Tidak ada nikmat di surga Allah yang lebih hebat daripada melihat wajah Allah. Semoga kita yang berkumpul di masjid ini kelak berkumpul di majlis. di mana kita menatap kepada wajah Rabb kita. Amin. Ya Rabbul Hanim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida dakala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk surga, Penduduk surga dipanggil oleh malaikat Allah memanggil kalian untuk menunaikan janjinya. Maka berkumpullah penduduk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, "Ala azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian masih ingin aku tambahkan? "Qalu alam tabayyitu juha na wa tadkhilana al-jannah?" Wahai Rabb Bukankah engkau telah putihkan wajah kami dan engkau telah pula masukkan kami ke dalam surga? Seolah Allah, seolah olah penduduk surga berkata, Ya Allah, kami mau minta apa lagi? Habis sudah, seluruh kekrematan yang kami idam-idamkan. Kami dapatkan dan dengan seluruh kesempurnaannya, kami minta apa lagi? Wajah kami sudah putih, kami sudah sampai di surga. Allah kembali bertanya, ya ahlil jannah, Allah azidukum, wahai penduduk surga, maukah kalian saya tambah kepada kalian sesuatu? Kembali ahlil jannah berkata, Alam tubayyu tujuhana wa tuqhidana jannah. Apalagi yang kami minta, ya Rabb. Engkau telah putihkan wajah kami dan engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu. Untuk yang ketiga kalinya Allah bertanya, ya ahlul jannah, ala azidukum? Tidakkah kalian mau aku tambahkan kepada kalian? Kembali ahlul jannah berkata, alam tubayyi tujuhana? Untuk khidratul jannah. Ahlul jannah lupa. Tujuan hidup mereka beragama di dunia bertemu dengan roh mereka. Dilupakan oleh kenikmatan dahsyat yang ada di surga. Tidak ingat lagi. Ada sesuatu yang ingin mereka cari, yang belum mereka dapatkan. Kalau kita memang cinta kepada Allah, maka bukti kita ingin bertemu. Sebagaimana kita cinta orang tua, kita ingin bertemu. Walau orang tua kita sudah meninggal dan tidak mungkin lagi bertemu. Tapi keinginan untuk bertemu bergejolak. Sebagaimana kita pergi ke perantauan, berpisah dari anak dan istri, Setiap hari, setiap pekan, dan setiap bulan rasanya isi dan anak-anak melambai-lambai mengatakan, Abi segera pulang. Itu bukti kecintaan. Orang yang serius dengan cintanya, pasti menginginkan pertemuan dengan yang ia cintai. Kalau di hati kita belum pernah ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus introspeksi kecintaan kita kepada Allah. Untuk apa kita rukuk dan sujud? Untuk bertemu dengan Allah. Untuk apa kita berpuasa dan membayar zakat dan berhaji ke baitullah? Untuk bertemu dengan Allah, ini jalan yang akan mengantarkan kita kepada Rabb kita. Semua yang menyembah telah bertemu dengan sesembahan mereka kecuali yang beribadah kepada Allah dan hanya menyembah Allah semata. Belum lagi bertemu dengan Rabb mereka. Penjemah matahari telah bertemu dengan matahari. Penyembah dewa telah bertemu dengan dewanya. Walau itu hanya dalam bentuk patung. Tapi itulah dewa mereka. Itulah yang mereka ibadati. Penyembah api setiap hati bertemu dengan api Tuhan mereka. Penembah, penyembah al-Masih. Telah ada al-Masih itu di rumah mereka. Tapi yang beribadah hanya kepada Allah. Dan hanya menyembah Allah semata. Mereka belum pernah melihat roh mereka itu. dan harusnya ada kecintaan di dalam hati dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah tidak akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan kekal di dalamnya Dan berkata ya Rasulullah pilihlah dunia dan kenikmatan yang kekal di dalamnya setelah itu bertemu dengan Rob. Tapi Rasulullah lebih memilih pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau mencintai Allah dan tidak mencintai dunia ini. Oleh karena itu pencinta pencinta dunia ingin hidup seribu tahun. Walatajidan Nahum Ahrasan Nasi Ala Hayat. Ya wa du'ahu melayu ammaru alf karena mereka mencintai dunia dan ingin selalu bertemu dengan dunia. Andai mereka hidup seribu tahun dikarenakan kamu menemukan mereka orang yang sangat rakus terhadap dunia. Sehingga umur mereka yang hanya 60 sampai 70 sebagai takdir umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 secara mayoritas keinginan mereka hidup seribu tahun. Lauyu amaru alfasanah supaya bertemu lama dengan yang dicintai dan ketika cinta mereka itu berlebihan kepada dunia mereka ingin berlama-lama dengan apa yang mereka cintai. Sementara orang yang beriman, yang benar-benar beriman, merindukan pertemuan dengan Allah bukan dengan dunia. Demi Allah, kalau ada cara yang diizinkan syariat. Untuk mengakhiri hayat ini. Dan ada jaminan surga yang benar-benar dari Nabi kita tercinta. Kita akan tempuh. Tapi karena tidak ada. Tidak ada jalan untuk mengakhiri kehidupan dunia ini. Yang diridui oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak bisa menempuh apa-apa kita. Untuk mengakhiri hayat kita. Dan mereka-mereka mereka yang mengira. Meledakkan diri di tempat-tempat. Yang mereka anggap maksiat. Yang mereka nyatakan sebagai... Togut dan semacamnya. Itu dianggap jalan ke surga mereka telah keliru. Oleh kerana para ulama mengklaim itu adalah bunuh diri dan bukan jihad. Memfatwakan itu adalah bunuh diri. Dia dengan sengaja menghabisi nyawanya. Dan tidak ada satu hadis pun yang, mem, mem, yang memberikan tazkiyah atau memberikan rekomendasi untuk kita melakukan itu. Seluruh hadis tentang bunuh diri. Ancamannya neraka. Khalid dan mukhalada. Di dalam neraka Allah Taala ta Lihatlah orang-orang yang mencintai selebriti apa yang mereka lakukan. Ia bertemu dengan orang yang mereka cintai. Dan ketika bertemu dengan orang yang mereka cintai, histeris. Tidak kenal rasa malu dan semacamnya. Jadi kecintaan menghadirkan kerinduan yang dahsyat. Oleh karena itu kita harus mendidik hati kita. Dan belajar untuk mencintai Allah. Hati yang selamat. Kata Ibn Rajab. Di dalam syarah hadis. Wa inna fil jasini mudghah Dan beliau membawakan ayat. Yauma la yam fa'umalu wa la ban'un. Illa man biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta. Tidak berguna anak dan keturunan. Kecuali yang datang kepada Allah. Dengan hati yang selamat kata beliau. Hati yang dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Hati yang dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Maka mari kita menempuh jalan. Yang akan mengantarkan kita kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Setelah ahli, ahli surga tidak lagi ingat tujuan utama mereka. Karena nikmat-nikmat surga yang begitu mempesona. Dan tidak ada salahnya ahli surga terpesona dengan surganya karena di dalamnya nikmat yang membuat manusia terlena di atas rido Allah bukan di atas ridonya syaitan seperti nikmat-nikmat dunia yang haram lalu kemudian fakasyfal hijab Allah membuka hijab yang selama ini membatasi antara Allah dan makhluknya fa yamduruna ila rabbihim Ahli Surga melihat kepada Rob mereka. Fa ma'utun yamatan aladz alaihim mina nafal ilawajim tidak ilarobihim. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih lezat di Surga lebih daripada melihat kepada Rob mereka. Ini penggalan hadis yang bercerita tentang pertemuan orang-orang yang beriman. Yang beribadah kepada roh mereka dengan roh mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di majlis itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. <laughs> Ma'asyal al muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama kita dari kitab Arba'in Nawawi adalah hadis nomor dengar, urut tujuh. Hadis yang riwayat oleh Muslim dengan sanadnya dari Abi Ruqayyah dari Abu Ruqayyah an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu Berkata para ulama yang mereka berkecimpung dalam ilmu hadis dan ilmu al riwayah, pendiraya, bahwa Imam bahwa Imam Bukhari dan Muslim bahwa riwayat Imam Abu Ruqayyah... Tamim Ad Dari hanya satu di dalam Sahih Muslim dan tidak ada di dalam Sahih Bukhari yaitu satu hadis ini saja tidak ada riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang berasal dari sahabat Nabi Tamim Ad-Dari kecuali hadis yang satu ini saja. Namun hadis yang satu ini hadis yang luar biasa. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu, "Anannabiyy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. qulna liman kami bertanya untuk siapa nasihat itu untuk siapa qol nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lillahi untuk allah wali kitabih untuk kitabnya wali rasulih dan untuk rasulnya wali aimmatil muslimin dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan untuk awam kaum muslimin. Maksud awam di sini adalah yang selain pemimpin. Rakyat kaum muslimin yang bukan pemimpin. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakunna Allah Perkataan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha Menunjukkan bahawa inti agama Islam ini adalah nasihat. Ini senada dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Haji, al-hajjul-arafah. Haji itu adalah arafah, menandakan bahawa inti daripada Haji adalah ukuf di arafah. Walaupun Haji itu tidak hanya mesti arafahnya saja, tidak, masih ada. Beberapa amalan lain yang sangat besar. Yang juga tidak kalah beratnya daripada wukuf di Arafah. Namun inti daripada haji adalah Arafah. Demikian juga dengan hadis ini. Ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Menandakan bahwa nasihat itu adalah inti yang sangat hebat dari agama Islam. Walaupun bukanlah dia segala-galanya. Dan ini menunjukkan keutamaan nasihat. Dan ini menunjukkan mulianya orang-orang yang memberikan nasihat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia yang pernah menjalankan nasihat. Qul naliman. Nasihat itu untuk siapa? Nabi menjawab Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat-rakyat kaum muslimin. Sing dalam berbahasa Indonesia, saudara-saudari kita bertanya nasihat untuk Allah bagaimana caranya Ustaz? Hal yang patut difahami bukanlah kita menasihati Allah. Itu tidak mungkin. Bukanlah kita menasihati kitabnya, itu Itu tidak mungkin. Bagaimana kita mungkin akan menasihati Rasulnya. Itu mustahil. Tapi. An-Nasihah dalam bahasa Arab. Berasal dari kata-kata. Nasohayan sahuh. Yang artinya menyaring. Berkata orang Arab. Nasohtu asa asala Iza sofaituhu. Saya menyaring madu. Ada yang berbisnis madu di sini. Mungkin nyaring gak? Nah itu, kalau antum sedang nyaring madu itu Bahasa Arabnya Engkau sedang menyaring madu Apa yang terjadi dalam saringan madu itu Yang kotor-kotornya dibuang Yang bersih-bersihnya keluar Dan yang bersih-bersihnya itu yang dinikmati Soalnya Tinggallah di saringan itu sesuatu yang kotor Nasihat untuk Allah artinya Lakukan nasihat Sehingga keyakinan-keyakinan tentang Allah, tindakan-tindakan tentang Allah yang salah tercampakkan. Tersisalah apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tersisalah apa yang dilakukan oleh seorang muslimah tentang Allah yang bermanfaat. Yang benar. Yang salahnya telah disaring. Lakukan nasihat. Sehingga dengan nasihat itu orang tahu keyakinan-keyakinan mereka tentang Allah salah. Dan yang benarnya begini. Keyakinan-keyakinan mereka tentang kitab salah. Yang benarnya begini. Nasihat-nasihat. Sehingga keyakinan-keyakinan orang tentang Rasulullah salah. Yang benarnya begini. Ini makanan nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat kepada kaum muslimin. Baik pemimpin atau tidak memimpin, Adalah. Memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin. Ini yang benar, ini yang salah. Tinggalkan yang salah kembali kepada yang benar. Tinggalkan yang salah kembali kepada yang benar. Namun dalam bahasa kita, nasihat kepada pemimpin. Bisa kita fahami. Nasihat kepada rakyat sipil. Bisa kita fahami. Nasihat kepada Allah. Bagaimana caranya? Jadi kita harus fahami. Nasihat dalam bahasa Arab itu sendiri karena agama kita berbahasa Arab. Dan suatu kesalahan di mana kita mempelajari agama Islam yang dia sumbernya adalah bahasa Arab lalu kita pahami dengan bahasa Indonesia. Kadang sering sekali bertemu kesalahpahaman dalam beragama dan kesalahpahaman itu berangkat dari kita belajar agama pakai bahasa Indonesia. Ketika dikembalikan kepada maknanya dalam bahasa Arab, jelas permasalahannya. Sebagian orang mengira hukuf itu harus dalam keadaan berdiri saja, tidak boleh duduk. Setelah kita mencoba untuk mencari apa sebabnya, ternyata karena belajar agama pakai bahasa Indonesia. Di musim haji, Antum akan melihat wanita-wanita muslimah yang sedang semangat menutup aurat, yang selama ini malas menutup aurat lagi semangat-semangatnya pakai sarung tangan, buka bagian bawah, tutup bagian atas. Betul atau tidak? Semua itu karena apa? Memahami agama dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa. Agama ini tidak bisa dipahami pakai bahasa Indonesia. Kalau ingin itkan di dalam beragama, ingin benar-benar mengerti beragama, memahami Al-Quran dengan baik dan benar, enggak bisa pakai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, enggak ada ulama yang tidak pandai berbahasa Arab. Oleh karena itu, orang-orang kufar ingin sekali umat Islam ini jauh dari bahasa Arab. Dan program mereka, diantara program besar mereka, menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Apabila kita kembali kepada sejarah masa lalu Indonesia, kita akan temukan kakek kita atau ayah dari kakek kita, itu belajar agamanya pakai bahasa Arab. Di zaman mereka pakai bahasa Arab. Coba lah lihat Bu Yamkah. Itu generasi ayah daripada kakek kita. Coba lihat ulama-ulama yang masuk ke Indonesia. Siapapun ya. yang menebarkan agama. Lihat pesantren-pesantren tua. Semua mereka fokus untuk belajar apa? Bahasa Arab. Karena enggak mungkin memahami agama ini pakai bahasa Indonesia. Dia diturunkan pakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab memiliki... Pemahaman yang kadang tidak bisa sampai ke dalam bahasa terjemahannya. Raja Faisal, salah seorang raja yang pernah memimpin Arab Saudi, pernah ditantang oleh seorang dokter dari Belanda untuk berdebat. Dia meyakini bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Kata Raja Faisal, kamu bisa berbesaran? Tidak. Lalu dari mana kamu berani mengklaim Al-Quran itu karangan Muhammad? Ya saya baca. Kamu tidak bisa bahasa Arab. Kamu baca Al-Quran pakai apa? Terjemahannya. Kamu ditipu bahasa kamu sendiri. Oh, bingung dia. Ditipu bahasa sendiri apa maksudnya? Saya tidak mau berdebat sama kamu. Sampai kamu mengerti bahasa Arab. Kamu mahir bahasa Arab. Kita debat. Dokter tadi jenius penasaran. Apa ini maksudnya? Lalu dia banjar bahasa Arab. Namanya dokter jenius yang gak kayak antum lah Belajar bahasa Arab Dua tahun Lompas naval dapat 10 Hilang 9 Ini jenius dokter jenius Dalam waktu yang ringkas Dia pandai berbahasa Arab Kitabatan wunudkan. Setelah nulis pandai Mengomong pandai Baca Al-Quran Apa yang terjadi Ashadu Allah ilaha illallah Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Beda. Ana enggak mahir bahasa Arab. Cuma sekitar bisa. Mahir enggak. Tapi membaca Al-Quran dengan nasi yang diturunkan Allah dari langit. Yang pernah diucapkan Allah. Yang didengar oleh Malaikat Jibril. AS, dan Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai yang dia dengar dari Allah. Yang diucapkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat sesuai yang ia dengar dari Malaikat Jibril dan umat mewariskan dari generasi ke generasi sesuai dengan yang mereka dengar dari generasi sebelumnya dan itu dijaga oleh Allah keasliannya sampai sekarang. Baca Al-Quran pakai bahasa Arab asli, terjemahan enggak ada apa-apanya terjemahan itu. Padahal Anna enggak mahir bahasa Arab, hanya sekedar bisa. Ya sekedar untuk kelahi dengan orang Arab masih bisalah. Kemampuan berbahasa untuk sekedar kelahi dengan orang Arab bertengkar masih bisa. Jauh sekali, Pak. Kembali kepada yang tadi. Adinu nasiha. Kita perlu berlalu berpanjang adinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk Allah. Ya, gimana cara nasihati Allah? Itu kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia. Nasihat maksudnya adalah menghilangkan kotoran-kotoran dan menyisakan yang bersih-bersih hadis ini diriwayatkan satu-satunya oleh Imam Muslim Imam Bukhari tidak meriwayatkan dan pensyarah Muslim adalah Imam An nawawi kita ambil sekarang lantunan nasihat syarah daripada Imam Nawawi, langsung dari kitab Imam Nawawi Al-Minhaj apa itu nasihat untuk Allah, apa saja nasihat untuk Allah, apa itu nasihat untuk kitab seperti apa umat Islam harus benar caranya berhadapan dengan kitab? Seperti apa umat Islam benarnya dia dengan Rasulnya s.a.w. Bagaimana nasihat kepada pemimpin? Bagaimana nasihat kepada yang bukan pemimpin, rakyat? Kita ambil dari mana? Syarah Imam Nawawi dari tentang soeh, soeh muslim. Silakan kembali kepada kitab Al-Minhaj. Bagi yang memiliki kemampuan berbahasa Arab. Atau bagi yang meragukan nukilan kita. Kita menukilkan dengan hurufnya, tidak kita rubah sedikit pun perkataan Imam Nawawi dalam syarah tersebut. Kata beliau amanah syahillah nasihat untuk Allah itu beliau membawakan 14 dan anda yakin lebih banyak daripada itu. Cuma beliau yang terpenting. Kata beliau al imanu be Nasiat untuk Allah itu kita wajib beriman kepada Allah. Wa nafyu syariki anhu. Kita wajib untuk meniadakan sekutu bagi Allah. Tauhid. Dan menjauhi wa tarkul ilhad fi sifatih. Menjauhkan penyelewengan-penyelewengan dalam sifat-sifat Allah, mentakwil, mentatil, mentahrif, merubah-rubah Allah mengatakan begini dia katakan ndak maksudnya begini sebagaimana Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim tangan Allah di atas tangan mereka oh tidak bisa enggak bisa tangan ini enggak maknanya bukan tangan Allah mengatakan tangan dia mengatakan ndak itu namanya ta'til ta kemudian dia bawakan takwil maksudnya ke tangan itu adalah kekuatan maksudnya adalah kekuatan Tangan itu adalah simbol daripada power, kekuatan. Jadi di, dirubah maknanya. Allah mengatakan tangan, dia mengatakan enggak. Bukan tangan, kekuatan. Itu namanya takwil. Dan pekerjaan seperti itu disebut ilhad. Menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Pekerjaan seperti itu disebut ilhad. Tarkul ilhad. Jauhi ilhad. Dan kalau kita berbicara masalah ini mungkin tidak waktunya kurang kurang cukup untuk berbicara masalah ini karena pembahasan akan panjang. Bagaimana membantah orang-orang yang menyatakan tangan Allah itu adalah kekuatan. Tapi yang jalan paling simpel adalah Allah mengatakan tangan kok kamu nggak berani mengatakan tangan itu jalan yang paling simpel. Ya? Allah mengatakan tangan. Maramanakanta sudah lima khalaqtu biyadaya wahai iblis apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang diciptakan dengan kedua tanganku Kata mereka enggak enggak. Enggak, enggak enggak tangan ini artinya dua kekuatan kekuatan pertama mana kekuatan kedua Lalu nabi mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya Oh enggak enggak tangan kekuatan kalau begitu enggak ada beda antara kita dengan Nabi Adam Allah juga menciptakan kita dengan kekuatannya. Apa spesial Nabi Adam kalau begitu dalam hadis ini? Intinya paling gampang adalah Allah mengatakan tangan kok kamu enggak berani. mengatakan tangan-tangan kan kamu itu. Allah yang berbicara tentang dirinya. lebih tahu tentang siapa dia. Yang lebih tahu tentang siapa Allah, Allah itu sendiri dan Allah sudah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Kenapa harus enggak mau terima? Jadi harus meninggalkan apa? ilhad menyeleweng-nyelewengkan sesuatu tentang Allah. Allah mengatakan begini, kata ndak maknanya adalah begini, maksudnya adalah begini itu namanya ilhad. Wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalali kulliha. Nasihat untuk Allah wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia. Wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min Wajib mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Wal bi ta'atihi. Wajib untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Walistina bu maalsih. Walistina bu Wajib menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Walhubu fihi buhudfihi. Wajib kita cinta dan benci kita karena Allah untuk Allah. Dan ini yang sangat berat. Kalau kita tidak latihan kita tidak akan bisa sampai kepada jenjang ini. Kalau kita tidak serius untuk melatih diri cinta kepada Allah dan mencintai sesuatu karena cinta kepada Allah mendasarnya karena cinta kepada Allah, kita akan sulit untuk bisa sampai kepada jenjang yang seperti ini. Mualatu man ata'ah <tersingat> Harus loyal kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Wa mu'adatu man asah Dan harus memusuhi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Wajihadu man kafarabih wajib berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada Allah. Wal iqtirafu bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha. Dan wajib untuk mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Wal ikhlasu fi umur. Harus ikhlas dalam setiap urusan yang kita lakukan. Wa du'a ila jamiil awsafil madzkurah wal hasthu 'alaiha. Hendaklah kita berdakwah Menuju yang tadi semua kita bicarakan tentang Allah. Dan memotivasi kaum muslimin. Menuju poin-poin itu. Ini nasihat. Untuk Allah. Sekarang pindah kepada nasihat yang kedua. An-Nasihah li kitab. Kata beliau nasihat untuk kitab. Al-Ibu bi'annahu Allah Ta'ala. Wa tanziluhu la yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Wa la yaktiru ala mislihi ahadun minal khalqi. Wajib mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ucapan Allah langsung, yang wajib kita imani. Maashallallahu sisi kita membaca kulhu allahu ahad. Allah pernah mengucapkan kulhu allahu ahad. Wajib kita lakukan itu. Kalau tidak keimanan kita kepada Al Qur'an salah. Al Qur'an takallamabihi Subhanahu wa Taala. Allah telah berbicara dengan Al Qur'an itu, didengar oleh malaikat Jibril. Dan apa yang dengar oleh makcajibul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyampaikan kepada umat seperti yang tadi telah kita sampaikan. Seperti itu keimanan kita. Watan ziluhu dan Allah yang menurunkannya la yusmiu seun min kalamil khalki. Tidak ada perkataan Allah itu yang menyamai perkataan makhluk dan tidak seorang pun yang bisa mengucapkan kalimat seperti itu daripada makhluk. Al-Quran turun ketika orang Arab sedang paseh-pasehnya berbahasa Arab dan semua pujang para penyegar di masa itu yang rajin untuk berpacu dalam kemampuan berbahasa terdiam seribu bahasa karena tidak mampu kata-kata seperti itu dikarang oleh Al-Bashir wa um nasihat untuk kita padalah mengagungkan Al-Qur'an wa tilawatu haqqat tilawatih dan hendaklah kita mentilawah Al-Qur'an sebenar-benar tilawah Masya Allah muslim kita belajar. Tajwid itu wajib. Untuk. Bisa membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Kesalahan dalam panjang pendek kadang merubah arti. Kesalahan dalam mengeluarkan makhluk akan merubah. Makna daripada Al-Quran. Saya pernah mendengar seorang imam. Membaca Al-Quran. Yang harusnya, Ayat yang saya maksud adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Dhuha. Wa ammasa'ila falatanhar. Pakai ha. Adapun orang yang datang meminta-minta, Jangan dihardik. Si imam membaca, Wa la tanhar. Yang datang meminta, jangan disembelih. Mana-mana pergi ni? Hati-hati bahasa Arab. Bahasa Arab kaya. Apalagi Al Quran salah membacanya, salah arti. Dan hendaklah malu seorang hamba kepada Robnya, yang surat-surat dari Robnya enggak bisa baca dia. Surat dari orang mana-mana dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang dia baca, tapi surat dari Allah enggak bisa dia baca. Enggak malu kita, enggak bisa membaca kita Rob kita. وَتَحْسِينُهُ وَالْخُشُوعِ وَتَحْسِينُهَا وَالْخُشُوعِ إِنْ دَهَى Waqi'ah matu hurufi hurufihi fitilawah. Harus membaguskan bacaan kita. Belajar tahsin Al Quran. Khusyuk ketika membaca Al Quran dan meletakkan huruf pada, saat, pada tempatnya yang benar pada saat membaca itu. Wadzab buanhu li ta'wilil muharrifin, wata'ru di ta'inin. Dan tidaklah kita membela kitaullahi azawajal terhadap ta'wilan orang-orang yang merubah makna daripada Al Quran dan tudingan orang-orang yang ingin menuding nuding Al Quran. Banyak orang merubah-rubah makna Al-Quran. Kita harus bela Al-Quran. Letakkan pada maknanya yang benar. Dan ada orang ingin menghujat Al-Quran. Kita harus bela Al-Quran. Bela makna yang sesungguhnya. Wajib bagi kita. Yakini seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Tidak percaya kepada satu ayat saja. Sama dengan tidak percaya dengan seluruh Al-Quran. Ayat ini nih. Yang satu ini. Yang bicara tentang. Lelaki lebih banyak. Dapat harta warisan daripada perempuan, yang satu ini saya enggak percaya. Itu sudah sama dengan enggak percaya dengan seluruh Al-Quran hukumnya. Saya ingkar dengan yang satu ini, saya enggak percaya. Sama dengan ingkar dengan seluruh Al-Quran. Dan sekarang sudah banyak beredar. Manusia-manusia cerdas. Namun kurang iman. Atau mungkin sudah hilang waliya billah Tidak. Tidak mau meyakini sesuatu yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim. Dan berani mengatakan ini sudah tidak masanya, ini sudah bukan zamannya, ini memilah-milah, ini mengutamakan gender dan semacamnya. Ya Allah, anda siapa? Allah siapa? Pahlawan kesiangan. Walukuf ma'ahkamihi. Kita harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Watafahumu ulumi amthali, Harus memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran. Kita harus mengambil pelajaran dengan ma'idah-mau'idah yang ada di dalam Al-Quran. fi Hendaklah kita selalu berfikir akan keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Ma'asyal muslimin demi Allah. Kalau kita usahakan tadabur terus Al-Quran. Kita akan temukan di dalam Al-Quran itu keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam hal. Apa yang disampaikan Allah. Kita ambil satu contoh. Sekitar setahun yang lalu, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ada sesuatu yang luar biasa Allah sampaikan kepada kita. Yang selama ini kita sudah hafal itu belasan tahun yang lalu. Tapi maknanya baru sekarang kita sadar. Allah berfirman di alam Al-Quran tentang sebahagian yang kesuciannya dan tidak mau meminta-minta padahal mereka butuh. Mereka butuh. Tapi kesucian jiwanya tidak membuat mereka menengadahkan tangan kepada saudaranya. Atau mengirimkan SMS kepada saudaranya minta bantuan. Tidak mau. Allah katakan, jahilu Orang-orang yang jahil mengata, merasa dan mengira mereka itu orang-orang yang kaya. Disebabkan mereka ta'fuf, ta tidak mau meminta-minta. Menjaga diri mereka sehebat apapun mereka, mereka mau bersabar. Mereka lebih memilih bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada mereka. Dan selalu berusaha untuk bangkit. Dan bersabar dengan apa yang ada sekarang. Mereka jaga kesucian dirinya dengan cara tidak meminta-minta. Orang yang tidak paham, mengidah dia orang kaya. Itulah pemahaman kita selama ini. Padahal ketika kita menadaburnya lebih dalam kata Allah. Kamu yang tidak tahu mana saudara yang membutuhkan. Padahal dia tidak mau meminta-minta. Kamu itu orang bodoh. Lihat ayat. Ya jahil Kita yang tidak tahu saudara kita yang butuh. Kita orang bodoh. Diklaim oleh Allah orang bodoh. Subhanallah. Selama ini tidak sampai pemahaman kita kepada titik seperti itu. Kita hanya mengira bahwa Sekarang titik mereka luar biasa sifat mereka. Tapi di sisi balik Allah mengklaim kamu itu bodoh. enggak mengerti apa-apa. Jadi kita yang tidak pernah peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kita tidak mencari siapa di antara mereka yang membutuhkan. Dan mereka menjaga kesucian dirinya untuk meminta-minta. Kita diklaim oleh Allah orang bodoh. Kalau antum mau diklaim oleh orang bodoh. silakan tidak peduli dengan saudara-saudari -saudara antum. Yang membutuhkan bantuan antum. Hiduplah egois. Memikirkan diri sendiri dan keluarga. Oh, oleh Di dalam Al-Quran Allah katakan... Waladzina fi amwalihim hakkum ma'lum lissa'ili wal mahrum. Harta mereka ada jatah untuk saudara-saudara mereka yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Jadi ketika Antum mau berinfak, jangan tunggu saudara Antum meminta baru, baru, baru berikan infak. Antum harus mencari siapa yang butuh. Kalau Antum hanya sekedar menunggu orang datang meminta, mengirimkan SMS dan semacamnya, Antum dianggap orang... Yang tidak mengerti bersaudara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahagian daripada keajiban-keajiban Al-Quran. Hentakan-hentakan Al-Quran yang sangat dahsyat bagi orang yang mematahaburnya. Wal'amal bi muhkamih wa taslimu li mutashabihi. Harus beramal dengan hukum-hukum Al-Quran yang sudah muhkam. Dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah dalam mutasyabihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal bahthu umumi wa khususi, wa wa mansukhi membahas hal-hal yang menjadi lafaz-lafaz umum dan hal-hal yang berhubungan dengan lafaz-lafaz khusus yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh? Wa nashru harus menebarkan ilmu Al-Qur'an. Wa du'a wa ila ma min nasihati. Talu berdakwah mengajak orang kepada Al-Qur'an dan kepada apa yang telah kita sebutkan tadi daripada nasihat tentang Al-Qur'an. Nasihat untuk Rasulnya dibawakan 22. Kita segerakan saja. Wasdiq wa wal risalah. Tasdiq wal risalah. Membenarkan dan mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW. Wal iman ubijami imaja. Wajib mengimani seluruh yang dibawa Nabi Muhammad. Tidak boleh ada kita yang tidak. Kita imani. Taat tuhfi amrihi wanahiy. Harus taat kepada Nabi SAW dalam perintah dan larangannya. Nusratu hayan wa mayita. Harus membela Nabi Muhammad ketika hidup atau sudah tidak hidup lagi. Sudah meninggal dunia. Mu'adatu adahu. Harus memusuhi siapapun yang memusuhi Nabi. Mu'alatu man'walahu. Dan harus loyal kepada siapapun yang loyal kepada Nabi SAW. Wa'i'bamu haqtihi wa tawqiruh. Memuliakan hak Nabi. Dan mengagungkannya SAW. Wa'ayya'u tarikatihi wa sunnatih. Harus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW wa basthu da'watihi wa mengembangkan dakwah beliau menyebarkan risalah dan syariat beliau wa nafyu tuhmati anha menjaga agama jangan sampai dituding orang dan menjawab tudian-tudingan tudingan itu washtisharatu ulumi washtisharatu ulumi dan harus mengedepankan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tafaqquh fi ma'aniha dan tafaqquh belajar tentang ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhu'aa ulayha, mengajak manusia ke arah itu. Wata'latu fi ta'alumihah, wata'aliimihah. Harus berlemah lembut, harus berlemah lembut dalam mempelajarinya dan dalam mengamalkannya, mengajarkannya. Wa'i obaamuhah, wa'i jalaluha. Harus memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmu yang sampai kepada kita dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Wataadub inda kiraatihah beradab kita belajar itu, mempelajarinya, mengajarkannya. Wal imsahku anilgalami fiha biqairin. Harus menahan pembicaraan kita tentang ilmu-ilmu syariat Nabi, asal dan sunnah Nabi yang kita tidak tidak tahu ilmu tentangnya. Wa ijnalu ahliah ulintisabihim ilayha mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu Rasul saw. Karena mereka telah menisbatkan diri kepada ilmu itu. Wathakaluk bi akhlaq, wathadub bi adabi. Berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ada dalam ilmu-ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beradab dengan adab-adab yang ada dalam sunnah itu. Wamahabbatu ahli baitihi washabi. Harus mencintai ahli bait dan mencintai sahabat. Tak bisa ahli bait saja sahabat tidak. Tidak boleh jika sahabat saja ahli bait tidak. Harus cintai semuanya. Ahli bait harus dicintai dan sahabat harus di, dicintai. Wahai bendaan batu mani betada api sunnatih harus menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam sunnah Nabi saw atau arrohwalih ahadim min ashabih menjauhi orang-orang yang mencela sahabat Nabi saw yang keempat nasihat li aintin muslimin bagaimana nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mana pemimpin kaum muslimin kata beliau hum ulatul amor mereka adalah yang memimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Satu, Mu harus menolong, membantu pemimpin itu selagi pemimpin itu berada di atas yang hak. Selagi apa yang dia perintahkan di atas yang hak, bantu. Fih. Dan wajib taat kepada pemimpin itu selagi perintah pemimpin itu hak. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Masya Allah orang sekarang, masya Allah muslimin, maunya menentang pemimpin. Maunya mencela dan mencaci pemimpin. Tidak ada di kamus mereka taat kepada pemimpin. Tidak ada. Kata mereka pemimpin yang wajib taat itu, pemimpin seperti Khulafa'ul Rashidin. Subhanallah. Pemimpin antum sekarang, yang antum yakini sebagai pemimpin. Yang antum yakini sebagai presiden antum, yang bukan presiden Pak SBY. Itu seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Subhanallah. Mereka aneh bin Ajaib. Mereka ingin pemimpin-pemimpin kita membagikan Umar bin Khattab di zamannya. Saya selalu mengatakan, ma'asyalam muslimin, tidak pantas bagi seorang Umar bin Khattab memimpin orang Indonesia seperti kita ini. Haib bagi Umar bin Khattab memimpin kita. Tidak layak kita dipimpin oleh Umar. Ali bin Abi Thalib, radiyallahu anhu ditanya oleh masyarakat, salah seorang masyarakat di zaman beliau, Kenapa di zaman Umar bin Khattab, Rasulullah anhu aman, nyaman. Sementara di zaman antum sekarang banyak sekali pertikaian, permasalahan. Ali Rasulullah menjawab gampang. Karena yang jadi pemimpin ketika itu Umar, rakyatnya saya. Sekarang saya pemimpin kamu, rakyatnya. Faham yang dimaksud Ali? Orang seperti kita ini, enggak pantas menjadi pemimpin siapa? Umar yang pantas pemimpinnya Umar ketika rayannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Salman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Muat bin Jabal, ini rakyatnya baru pemimpinnya Umar. Kalau rakyatnya Franky, Roy, Boy, ya ini siapa pemimpinnya? Ya Umar. Jadi kata Ali, karena Umar pemimpin saya rakyat. Ali manusia terbaik keempat. Rosyallahu anhu ardhoh. Saya rakyat. Sekarang saya pimpin rakyatnya kamu. Ya begini. Jadi ngayal mereka itu ingin memimpin seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab. Siapa sih yang tidak ingin dipimpin Umar? Tapi belum. Umar tidak akan menjadi pemimpin rakyat seperti kita. Umar menjadi pemimpin yang rakyatnya Abu Hurairah dan seperti yang kita katakan tadi. Jadi Tuhan Allah yang Alimak Jumain. Jadi mereka tidak tidak punya ketaatan. Kamus mereka tidak ada taat kepada pemimpin. Dan ketika kita tak utamakan kita sampaikan taat kepada pemimpin mereka justru mengira kita adalah orang-orang yang apa namanya menjilat pemerintah. Orang-orang yang menjilat kepada pemerintah. Subhanallah. Ya. Padahal ini lihat Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak bicara di masa Pemimpin-pemimpin sekarang tidak bicara Pak S.B. dan yang lainnya. Iman Umi berbicara di zamannya. Tetap mengatakan ta'atuhum fi. Ta'at kepada pemimpin selagi pemimpin itu berada di atas yang? Yang hak. Wa amruhum bihi. meminta. Muhombimago falu anhu alamnya belum hukumin hukumin Muslimin. Beritahu mereka apa yang mereka lalai dalam menjalankan tugas dan kemudian belum sampai kepada mereka sesuatu daripada hak-hak kaum Muslim yang belum mereka tunaikan sampai kepada mereka. Kurus, jangan memberontak kepada mereka. Jangan tindakan memberontak kepada mereka. Batalulubin nas kepaatib. Hendaklah kita berusaha mengajak manusia untuk taat kepada petingin. Subhanallah. Jangan katakan perkataan Audi ini perkataan tamnawis. yang tidak mau. Yang tidak mau salah satu ulama Di dimata Imam Syaikh. Ulama terpaham jadi perbincangan utama tak betul dalam mata Asy-Syafi'i. Ini kata dia. Kalau memang mata Syaikh, seperti yang kita klaim ini Imam ulama asy Rujukan utama kitab-kitab berhadap keempat dan kitab imam ta'al-lubin taal hendaklah kita ajak kepada mau taat kepada namun ta'al dalam yang hak dalam imam itu tak boleh tak haram mungkin ta'al kepada siapa dalam imam yang batik dia dimana seolah-olah menukirkan maka tadi seolah-olah ditatakan dia adalah biasa itu qotab, thumma qotab, kemudian berkata qotabi. As-salat hal fa hubbal qotab. di tempat seperti itu dan di sama Dulu ketika seseorang ianlah. Ketika ada berbuat salah, berbuat dosa tidak mesti harus dekat. Mereka mempunyai ingat tetapi tidak tidak mesti harus mengundurkan Ya, kalau kita ketahui kesalahan kita tetap mereka dan tetap harus maka mereka dapat sama mereka ada tunaikan katak yang berkhidmat pemimpin yang baik kita serahkan tanggungjawab kepada mereka dan mereka yang berpelajaran sukorar tarkulpu saya boleh tahu apa itu harus bersungguh-sungguh Meninggal Karena memang Toto-toto Toto-toto Toto-toto Toto-toto Toto-toto toto dengan Pemberolah Dengan Dengan Dengan Apapun Nampak ada Penyimpangan Atau bentuknya Cara mereka Bergaul Bersama Alay Alay Yuhi Yisdara Alay Jangan Jika Mencintai Pemimpin Dengan Kujian Kujian Kujian ini banyak memuji-muji berlebihan ini padahal puji dusta hatinya tapi di saat puji itu tidak boleh. Uangnya orang bersara dan agar selalu pemimpin pemimpin itu kebaikan. Jadi mendoakan kebaikan ini kata ibu pemimpin-pemimpin Ada ada punya. Kua umat Islam ini pemimpin pemimpin agama, para ulama pertama, tapiu kaum lama hendaklah imam apa imam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, watak tidu pemimpin agama, tiru mereka dalam perjalanan mengikuti Nabi Sallam, mengikuti syariat, waehsan, asalamun salam, para yang terakhir an-nasihat di al-Mustiimah nasihat kepada keumuman kaupusim, yang masyarakat selain ada 16 bahwa irshul walid zubirah terhadap dunia tunjukkan kaufusmin kepada hal yang bermaslahat urusan akhir mereka dan sebagainya ajarkan mereka terus terbaik terbaik kafulhadaan kita harus menahan keburukan kita agar sampai kita berikan kepada saudara kafulhada keburukan dari kita para saudara kita, berusaha tidak terjadi. Atau ada orang ketika artinya saudara kita berusaha untuk tidak terjun. Jangan sampai saudara kita tanya. Yu'allimu mayajaddu him wa yu'allihum 'ala hiya kautu mengajar kepada kaum muslim apa yang tidak mereka ketahui dari urusan agama dan membantu kaum muslimin dalam menjalankan agama ini dan perkataan buat. Jadi tidak hanya tempat perkataan Bagaimana dengan perbuatan juga pasti mereka untuk menjalankan taatan kepada Allah. Satu Allah, satu kalat. Hendaklah kita menutup aurat-aurat mereka dan menutup kelemah-kelemah mereka. Jadi kalau kita tahu ada kesalahan saudara-saudara kita, ada saudara-saudara kita, itu disebut aurat. Kenapa dinamakan aib manusia aurat? Karena ada persamaan antara aurat lahir dan aurat batin itu aib. Di mana ketika dia tersingkap orang lain. Sebagaimana antum tersingkap pakaian antum. Kemudian nampak urat antum. Antum malu kan? Demikian orang itu tersingkap haim. Dia akan malu apabila orang tahu haim. Oleh karena itu harus sadi, Harus ditutup haim saudara-saudara. Bukan justru malah hal kita dapatkan haim. Kalau kita sebarkan haim. Apa yang kita sampaikan? Kita dusa Itu lebih baik. Muali Yadid. Dafal ma'ar kan harus kita menolak motor-motor dari saudara. Jangan sampai motor itu datang. Oh. Wa Jalbulmafiqilahuk. Harus berusaha mendatangkan manfaat untuk saudara. Kau muslimin. Wa Ambil Ma'ruh oh. banahiu anil bukar. Jadi semua ikhlas. Benda lah kita beramal ma'ruh, tidak beramal yang makruh. Melarang kepada yang bukar dengan lemah dan berput dan deflas. Dengan lemah. Ia setiap nasihat-nasihat dapat diterima kepada rakyat lemah lembut, karena memang lemah lembut peralatan Islam, peralatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kasih kepada mereka. Watau kini kami sihir rahmatul sonyi, muliakan yang tua dari mereka, rahmat kecil dari mereka. Tak perlu mengikuti Selalu sediakan nasihat-nasihat yang baik kepada kaum muslimin. Jangan mundur dari nasihat kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin kita nasihat akhirnya. Melakukan tindakan, tindakan yang akan, yang akan uh, membuat kita apa namanya? tindakan-tindakan yang tidak kita sukai mereka lakukan kepada kita jangan berhenti teruskan kasih. Wa tarwishihim wahadatiji tidak boleh menipu kaum muslimin. Meninggalkan tindakan menipu kaum muslimin dan kasat kepada kaum muslimin. Wan yashlahu maghni nafsi fil khair. Hendaklah kita cintai untuk kaum muslimin. Apa yang kita cintai untuk diri kita berbarat kebaikan. Wayakrahu nahomaya kau lindas sinyal mabuh. Anda lah kita tidak suka hal-hal yang buruk terjadi kepada kaum Muslimin, sebagaimana kita tidak suka hal yang buruk terjadi kepada diri kita. Waljabuhan abwali, wa alladhi mughairi talikamin ahwalijim bilkaudun fiid. Harus dijaga kaum Muslimin dalam urusan harta mereka, dalam pesan kehormatan mereka, mereka dijaga. Apapun keadaan mereka kita berusaha menjaga jangan sampai ada orang yang kecehkan, ada orang yang mengambil hartal ada orang yang merusak kehormatan. Kita lakukan itu dengan perkataan dan kekuatan Wahai anak-anak keluji, jamiat karena lalu kita motivasi kaum muslimin untuk berakhlak sesuatu yang telah kita sampaikan di atas perbuatan syiir, hibah, hibah, dan puakan. Tidaklah kita berikan semangat kepada mereka untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Muatan syarah hadis sekali lagi yang baru datang kita bawakan dari syarah mubtahabi terhadap hadis ini di dalam sunnah muslim. Dalam kita akan lihat syarah sunnah muslim. Semoga berfaedah. Waktu nanti kita serahkan kepada pesajut Pada kawan yang masih baca alkit ya. Bisa maju ke sini. Yang di sini tidak? Ya. Ayo. Banyak teman-teman yang masih di sini. maju yang samping-samping juga. Agar saya bisa, bisa menyebabkan. Baik. Kelasaran yang bisa dihanyakan. Di bagian. dibagi. kasih. Hah? Di bagian. Terima Nah. Bagian dari cintai kompustim ini. Baik. Ya. Diharapkan dapat maju lagi yang luar sama masuk. Baik di di belakang, belakang meja ini di satu yang sebelah sini kita Ya, kayak nah itu cocok. Nah, yang sini misalkan maju. Oh. Bismillahirrahmanirrahim Nah, mikhudum al-Imanul Rahimah dan Warahmatullahi Taala Barangkara di mana pernah tumbradah. Kami mohon maaf atas kekurangan nyamannya antuk mendengarkan kajian ini. Ia karena sedang terjadi gangguan koreksi di lokasi kajian. Namp, kita jawab kembali menghubungi rekan kami yang bertugas di sana. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahawa termasuk dari konsekuensi syahadat kita yang kedua yaitu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Telah kita jelaskan Buat terkandung pada syahadat kita yang kedua itu ada empat komponen. Komponen yang pertama adalah taatuhu fima amar. Mentaati seluruh perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim Tatkala dia mendapati Satu perintah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama kali Terbetik dalam hatinya adalah Hendaknya dia mempercayai Bahwa demikian itu datangnya Hanya dari nabinya Yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya Nabinya Yang dibimbing oleh Allah Azza Azzawajalla dengan wahyu Yang tidak keluar dari lisannya kecuali kebenaran Wah, ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak serupa dan tidaklah sama dengan ucapan siapapun dari tokoh-tokoh dunia. Wah, apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya kebahagiaan bagi kita, petunjuk untuk kita menjalani dan menapaki kehidupan ini menggapai keridhaan Allah azza wajalla dan di akhirat kita menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang termasuk kandungan dari syahadat yang kedua adalah membenarkan semua berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang muslim ketika dia mendengar bahwa Nabinya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu sabda, maka dia tidak lagi melihat Apakah ini bisa diterima oleh akal? Ataukah tidak bisa diterima oleh akal? Apakah hal ini sesuai dengan perkembangan zaman ataukah tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Hendaknya dia campakkan hawa nafsunya dalam rangka untuk menjunjung tinggi ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun limuliakan Allah. Betapa kita dapati di zaman sekarang orang-orang yang Memuliakan ucapan-ucapan selain Rasulullah. Mereka menjadi orang-orang yang terpandang. Kan tapi sebaliknya orang-orang yang. Mereka memuliakan ucapan Nabi. Dan menjunjung ucapan Nabi SAW. Seolah-olah mereka justru menjadi orang yang kampungan. Sungguh kondisi yang miris yang kita lihat dalam masyarakat kita. Di zaman sekarang ini Bagaimana media telah mempengaruhi Mempengaruhi alam fikiran kita Mempengaruhi Anak istri kita Mempengaruhi keluarga kita Hingga tolok ukur kebenaran itu Bukan lagi kepada kitab Allah Dan bukan lagi kepada sunnah Rasulullah SAW Maka apabila seperti ini kondisinya Sungguh kita khawatir Allah Azza wa Jal Akan menimpakan kepada kita Azadnya Ayo al-hadu'an dimuliakan Allah azza wa wajalla. Ketika kita mendapati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali, yang wajib bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah membenarkan. Walaupun apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dia bayangkan. Apakah yang berkaitan dengan perkara-perkara negeri akhirat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan? Seperti yang disebutkan dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ji'a bi jahannam walaha 70 alf zimam wa ma'a kulli zimamin 70 alf malakinyajurrunaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan neraka jahannam. Didatangkan neraka jahannam itu semoga Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari neraka jahannam. Kata beliau alaih salatu wassalam. Dan dia memiliki sab'una alfa zimam. Dia memiliki tujuh puluh ribu tali kekang. Dia memiliki tujuh puluh ribu tali kekang. Wa ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin ya jurrunaha. Dan pada setiap tali kekang itu. Dia ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya, yang menyeretnya. Sungguh Apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika seorang mempercayainya Dan berada burinya Akan timbul rasa takut Akan timbul rasa pengagungan Dan akan timbul Penambahan Kualitas ibadah dia kepada Rabbnya Subhanahu Wa Ta'ala Yang dimuliakan Allah Subhanahu Hadis kita Yang akan saya bawakan Di kesempatan Pertemuan kita pada kali ini adalah hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Al Padanya terdapat berita tentang perkara yang zaib. Yang tidak bisa diterima kecuali dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Yang tidak bisa diterima kecuali oleh orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya. Telah menerima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Hadis yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Proses tentang alam takdir yang tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah melaluinya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla telah takdirkan kita sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Allah Azza wa Jalla takdirkan kita Rizki kita, Allah takdirkan untuk kita ajal kita, kapan kita akan mati, kapan kita akan wafat, dan di mana kita akan wafat dan seperti apa kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Wajal. Hadis yang hanya bisa diterima dengan keimanan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang juga berbicara tentang Apakah kita ini termasuk orang yang bahagia Kelak di akhirat Ataukah kita termasuk orang-orang yang celaka Kita mengetahui dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahawa Allah Jalla wa'ala Telah mengumpulkan Makhluk-makhluknya Sebelum dia menciptakannya dan dia menggenggam mereka semua. Kemudian Allah Azza wa Jalla berkata, Ha'ulai fil jannah. Mereka di syurga. Dan Allah Azza wa Jalla katakan kepada sebagian lainnya, Ha'ulai fil nar. Dan mereka di neraka. Allah tahu. Berapa jumlah penghuni syurga dan berapa jumlah penghuni neraka. Dan bahkan Allah tahu. Siapa-siapa yang akan memasuki syurga dan siapa-siapa yang akan memasuki neraka dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Sungguh hadis yang dahsyat dari Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Yang mengharuskan bagi diri kita untuk kita memperbaiki niat. Ya. Dan bersungguh-sungguh dalam menjalani agama Allah j.a.w. Dan berupaya untuk menyingkirkan segala macam bentuk kemaksiatan. Pada diri kita. Pada keluarga kita. begitu pun juga pada anak dan keturunan kita. Agar masyarakat yang kita hidup. Sekarang ini itu benar-benar menolong kita. Untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Di masa hidupnya pernah mengatakan. Sungguh disayangkan bahawa masyarakat kita tidak membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Bukankah kalau kita keluar dari rumah? Seorang yang dia keluar dari rumahnya membawa keimanan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kecintaan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak selang berapa waktu dia menghadapi gangguan dan cobaan di jalan. Hati begitu cepat dia berubah-ubah. Begitu cepat dia berbolak-balik dari ketaatan kepada kemaksiatan. Syukur alhamdulillah yang dia kembali lagi kepada ketaatan kepada Allah dan berapa banyak orang-orang yang tidak kembali. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru. Bersegeralah kalian beramal. Badiru bil amali fitadan. Bersegeralah kalian berbuat keqita'il lailil mudhlim. Karena fitnah yang datang di akhir zaman itu adalah bagaikan potongan-potongan malam. Apa ini maksud dengan potongan-potongan malam? Ini maksud dengan potongan-potongan malam Bahawa ketika matahari tenggelam maka waktu yang selanjutnya itu lebih gelap daripada yang sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga seorang mungkin dia tidak menyadari bahwa dia di dalam fitnah sedangkan dia menyangka bahwa dirinya di dalam hidayah kepada Allah azza wajalla. Fa qita'ul lailil muzlim Kata Rasulullah s.a.w Yusbihur rajul mu'minan wa yungsi kafir Di pagi hari dia beriman kepada Allah Dan di malam harinya dia telah keafir Atau sebaliknya di malam harinya dia beriman kepada Allah Akan tetapi di pagi harinya dia telah keafir Apa yang menyebabkan hal ini Disebabkan oleh karena dunia Disebabkan oleh karena fitnah dunia Disebabkan oleh karena kecintaan kepada dunia Maka orang yang beriman dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan. Dia menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tujuan akhirnya. Keridhaan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya yang dia harapkan, bukan yang lainnya. Hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana yang diriwayatkan dari Al oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia berkata Kata Abdullah bin Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Pilihan Allah dan dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Abdullah bin Mas'ud di zamannya. Siapa yang ada di hadapannya? Allah murid-muridnya para tabi'in yang tentunya kualitas keimanan mereka itu tidak seperti kualitas kebanyakan kita. Yang kualitas ibadah mereka tidak seperti kualitas ibadah kebanyakan kita akan tetapi disebabkan muatan hadis, muatan berita, muatan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan itu berkenaan dengan ilmuul ghaib. Berkenaan dengan perkara yang gaib. Beliau merasa perlu untuk memberikan penekanan Bahawa hadis ini datang bukan dari siapa-siapa. Dia datang dari Nabi kalian. Dan Nabi kalian sifatnya begini dan begini. Dikatakan as-sadid. yaitu yang benar. Maksudnya adalah benar ucapannya. Ya, Nabi kita s.a.w. Apa yang beliau ucapkan benar. Apapun yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Walaupun orang-orang ingin mendustakan apa yang diucapkan Nabi kita, yuridun aliyutfi unurullahi bi afwaihib. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Lihat bagaimana kita untuk kita kagum dengan tokoh-tokoh orang-orang kafir. Berapa banyak nama-nama tokoh-tokoh Islam dalam kamus ingatan kita jika dibandingkan dengan Nama tokoh-tokoh orang kafir dalam kamus ingatan kita? Siapa yang lebih kenal kepada nama-nama para nabi dibandingkan dengan nama tokoh-tokoh orang-orang sekarang? Lihat bagaimana kita telah dididik dan anak keturunan kita pun dididik untuk lebih memuliakan orang-orang kafir. Dan yang demikian ini ayyul hadirun. Bukannya tanpa maksud. Bukannya tanpa tujuan. Yang demikian ini merupakan konspirasi jahat kepada Islam. Konspirasi jahat kepada kaum muslimin. Untuk mereka secara perlahan meninggalkan agama mereka. Karena kalau sudah yang menjadi idola adalah orang kafir. Maka mereka akan menganggap orang yang mengutip dari sahabat itu kampungan. Dan fiilan benar yang demikian itu telah terjadi. Orang yang terpandang, orang yang intelek adalah mereka yang mengutip nama-nama yang asing, bukan dari nama-nama orang-orang yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gelar untuk mereka adalah tidak tidak ada pada orang-orang di zaman sekarang. Gelar mereka adalah Rabbil Anhum Allah Rizal kepada mereka. Adakah gelar ini bisa didapat di pendidikan akademis? Ada gelar seperti ini bisa didapat dengan seseorang duduk di bangku kuliah. Gelar R.A. R.A. di sini bukan Raden Ajeng. Akan tapi keridoan Allah untuk mereka. Tentunya hal ini bukan tanpa usaha dan tanpa upaya. Akan tapi dengan pengorbanan. Maka orang yang dia selalu berinteraksi dengan hadith Nabi. Sallallahu alaihi wasallam dia akan lebih kenal dengan para sahabat Rasulullah. Dan dia akan lebih tertular untuk memberikan pengorbanan kepada Islam dan Muslimin. Dan berbeda halnya dengan orang yang lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mereka jauh dari Allah dan jauh dari Rasulnya. Allah Azza wa Jalla katakan dalam bahasa Al-Quran kata Allah SWT وَمَا يَنْتِقْوَ عَلِلْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Melainkan apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang Allah azza Azzawajalla wahyukan. Kata Rasulullah SAW Inna hadarum Yudhulim Tidur ma'ud fi ba'dhi 40 yawman nutfatan thumma yakunu ala al-malak fihi ar-ruh fuy'mar bi kalimat qala nabiy kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asungguhnya kalian yaitu setiap kita yujma'u khalquhu yaitu disatukan kita hanya rujuk kepada para ulama. nuthfah. Was tiap kita dalam perut ibu kita itu sebagai setetes air itu selama 40 hari lamanya. Arba'ina yawman nutfah. Maka jangan sombong ayuhal hadirun. Bahwa kita semua apapun yang kita telah raih di dunia, baik itu harta ataupun kedudukan, bahwa kita berasal dari asal usul yang seperti ini, hanya setetes air. Dan tidak ada beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya, semuanya melalui fasa yang satu ini. Arba'ina yau nutfah. Kemudian berpindah kepada fasa yang berikutnya. Dikata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yaku nu'ahat qatan mitla dalik. Kemudian setelah itu air ini pun berubah. Menjadi segumpal darah Juga lamanya selama 40 hari Lamanya juga selama 40 hari Kemudian berpindah kepada fase yang ketiga Dan pada fase yang ketiga ini Dia pun berubah menjadi segumpal daging Disebut mutrah Itu karena ukurannya segumpal cukup dan muat untuk dikunyah dalam makanan Seukuran kunyahan manusia Seukuran itulah kita Fasa yang ketiga Apabila kita jumlahkan ketiga fase ini Jumlahnya 120 hari Dan baru ketika itu kita siap-siap Disebut sebagai manusia Yaitu ketika kita telah melewati Fasa yang ketiga Dan ketiga fase yang Allah Azza wa Jalla Sebutkan dalam Al-Qur'an Yaitu yang Allah Jalla wa Ala. pada ayat yang kelima dari surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wa kalian manusia?" "In kuntum fi raibim minal ba'th." Apabila kalian ragu akan adanya hari kebangkitan. Ada orang yang ragu akan hari kebangkitan? Ada. Maka Allah Azza wa menghujah mereka. Allah Azza wa Jalla mendebat mereka dengan asal-usul mereka. Artinya, kalau kalian saja, Allah Azza wa Jalla ciptakan seperti ini asal-usul kalian. dari sebelumnya tidak ada. Kemudian berubah menjadi setetes air. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah. Lanjut pada fase yang berikut. menjadi segumpal daging. Maka apakah Allah Azza wa Jal itu seperti kalian. bahwa dia tidak mampu untuk membangkitkan kalian setelah kematian. Allah Azza wa Jal untuk ini bersumpah dalam Al-Quran. Iyi wa Rabbi. Latub'a'athunna thumma latunabba'unna bima'amiltum. Inna dharika ala Allahi yasir. Sungguh demi Rabku. Kalian kelak akan dibangkitkan. Siapkah kita dengan hari itu? Kalau kita mengingat bahwa kita akan mati. bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Mungkin kita tidak lagi nafsu untuk makan, kita tidak nafsu lagi untuk melakukan aktivitas, hilang selera makan kita. Seperti itulah dahulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebagian mereka tidak bisa tidur, tidak bisa tidur, disebabkan oleh karena apa? Bukan begadang pengen nonton bola. melainkan tidak bisa tidur dikarenakan memikirkan seperti apa mereka nanti akan dibangkitkan. Seperti dikisahkan pada sebuah kisah dari seorang sahabat Abdullah bin Zubair atau Abu Rawah. Buat suatu ketika istrinya mendapati Abu Rawah sedang menangis. Istrinya mendapati Abu Rawah sedang menangis. Melihat suaminya menangis, istri yang setia ikut nangis. Istri yang setia ini juga ikut nangis. Heran Abu Rawahah melihat istrinya nangis, ditanya, "Wahai istriku, kenapa kamu menangis?" Kemudian kata sang istri ini, "Aku melihat kamu menangis, maka aku ikut menangis." Maka dikisahkanlah oleh Abu Rawahah alasan kenapa dia menangis. Kata Abu Rawahah, "Wahai istriku, kesungguhnya aku teringat akan firman Allah Azza wa Jalla. Yaitu firman Allah Jalla wa yang terdapat dalam surat Maryam. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an wa in minkum illa wariduh kaana dzaalika ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melintasinya. Tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melintasinya. Melintas siapa? Melintasi Jahannam Dan melintasi jahannam yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran Dijelaskan tafsirnya oleh para ulama Sebagian mengatakan Kecuali pasti kalian akan Masukinya, tidak seorang pun Dari kalian kecuali pasti akan memasukinya Baik apakah kalian itu Orang yang salih ketika di dunia sehingga neraka jahanam itu dingin seperti dinginnya api bagi Ibrahim. Ataukah kalian itu termasuk orang yang jahat ketika di dunia, orang yang gemar bermaksiat ketika di dunia, sehingga neraka jahanam itu benar-benar membakar kalian? Dan di antara ulama ada yang mengartikan melintasinya Allah melintasinya yaitu melintasi shirath. Ini yang membuat Abu Rawah menangis. Kata Abu Rawah, aku teringat akan firman Allah ini. Bahawa aku pasti akan melintasinya, bahawa pasti aku akan masukinya, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar darinya atau tidak. Abu Rawaha, Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu, tidak tahu apakah dia bisa melintasi neraka jahannam. Kemudian selamat, selamat dalam arti yang sesungguhnya masuk ke surgaNya Allah Taala. Sedangkan kebanyakan kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang, seolah-olah kita adalah orang yang selamat, sungguh yang demikian itu adalah bentuk dari ketertipuan dengan dunia. Kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan bersamaan dengan itu kita merasa aman. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Yang mereka berbuat beramal, bersamaan dengan itu mereka takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ayu al-hadirun dimuliakan Allah. Maka ketiga fase ini, apabila telah dilewati oleh manusia dalam perut ibunya, barulah ketika itu dia siap-siap akan disebut sebagai manusia. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam, ثُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَقِ Setelah 120 hari, barulah ketika itu diutus kepadanya malaikat. Dari sini kita mengetahui bahawa di antara para malaikat dan ini bagian dari keimanan kita kepada para malaikat. Ada dari mereka yang ditugasi oleh Allah Jalla wa'ala untuk meniupkan ruh kepada janin. Untuk meniupkan ruh kepada janin. Siapa namanya? Allah Azza wa Jalla tidak kabarkan siapa namanya. Dan cukup bagi kita mengimani akan keberadaannya dan akan tugasnya. Itulah bagian dari keimanan kita kepada malaikat. Adapun yang Allah Azza wa Jalla kabarkan nama-namanya, yang Allah Azza wa Jalla kabarkan tentang tugas-tugasnya, wajib bagi kita untuk mengimani secara tafsil dan secara rinci. Secara detil. nama-namanya dan juga dan juga tugas-tugasnya. Thumma yursalu ilaihil malak fa yanfu fihir ruh. Lalu malaikat ini pun itu malaikat yang diutus. Dia pun meniupkan kepada si janin yang siap menjadi manusia ini. Ditiupkanlah kepada janin ini ruh. Sehingga dia pun menjadi hidup. Maka kapan seorang ibu. Apabila sebelum 120 hari. Kemudian janinnya itu keguguran. Tidak ada hukum wiladah di situ. Tiada hukum, ya Seperti hukum. Menyelenggarakan mayyit. Kenapa? Karena ketika itu dia belum menjadi insan. Dan kapan si janin itu keguguran dan dia telah melewati fase 120 hari, kemudian meninggal dunia, barulah ketika itu ada hukum penyelenggaraan jenazah untuknya. Kenapa? Karena ketika itu dia sudah layak disebut sebagai sebagai insan. Dia dimandikan, dia dikafani, disolatkan dan dikubur disol, di kuburan kaum muslimin. Hadis yang dimuliakan Allah. Taala. Maka pada hadithnya terdapat Berita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentang proses penciptaan kita Bagaimana Allah Azza wa Jalla ciptakan kita Bahawa penciptaan kita Itu tidak serupa dengan penciptaan Adam Yang luar biasa Yang Allah Azza wa Jalla ciptakan Itu dengan tangannya Allah ciptakan Adam dari tanah Arabun kita Allah Jalla wa'ala ciptakan kita Dari setetes air Bahkan Allah Jalla wa'ala katakan Dari air yang hina Dari air yang hina Siapapun kita, apapun kedudukan kita Di mata manusia ketahuilah bahwa Asal usul kita itu seperti itu Keadaannya dahulu Hendaknya yang demikian ini menjadi Ibrah dan pelajaran bayi kita Buah hendaknya seorang Dalam kehidupan dunia Hanya mencari keritaan Allah dan bukan untuk ta'ali ala nas Menyombongkan diri di hadapan orang lain Saya begini dan saya begitu Saya telah meraih ini dan saya telah meraih itu Saya telah memiliki ini dan saya telah memiliki itu Ketahuilah bahwa yang paling mulia Di antara kita, di sisi Allah Jalla wa'ala Hanyalah orang yang bertakwa Tiada beda antara orang Arab dengan orang Ajam Tiada beda antara orang kulit putih dan orang kulit merah yang membedakan antara kita hanyalah ketakwaan di izi Allah. Layyanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa yang kalian sembelih? sembelihan kalian tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai dagingnya kepada Allah. Dagingnya kalian makan. Darahnya pun juga tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah itu apa? Adalah ketakwaan yang dalam hati kita. Maka islahus sarair. Membenahi sarirah, membenahi apa yang ada di dalam hati. Dari kemaksiatan kepada Allah, kedengkian kepada sesama, kebencian yang tidak beralasan. Ini merupakan kunci untuk kita selamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila kita termasuk dari orang-orang yang bahagia. Ayu al-hadiru yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu malaikat ini pun diperintahkan untuk menuliskan bagi si janin ini empat hal. Di sini penulisan takdir kita. Di sini penulisan takdir kita yang disebut oleh para ulama dengan takdir umuri, takdir um umur, karena at takdir Takdir itu ada empat macam Yang pertama adalah takdirul ad Takdir yang sifatnya umum Yaitu yang berkenaan dengan ilmunya Allah Terhadap alam semesta dan segala isinya secara global dan terperinci Bahawa apa yang ada di alam semesta ini Seluruhnya dan semuanya Telah Allah Azza wa Jalla ketahui Dan telah Allah Azza wa Jalla tulis Secara global dan terperinci sampai daun jatuh tidaklah jatuh kecuali dengan ilmunya Allah azza wajalla Allah tahu di mana dia jatuh dan kapan dia jatuh dan di mana dia jatuhnya ilmu yang dahsyat yang tidak sama dengan ilmunya manusia sebagaimana ilmu di sandarkan kepada zat yang sempurna maka begitupun juga ilmu itu adalah ilmu yang sempurna yang tidak memiliki batas. Ini yang disebut dengan takdir al-an. Takdir yang sifatnya umum. Itu ilmunya Allah atas segala sesuatu secara global dan terperinci. Bahawa semua yang ada di alam semesta ini telah diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Dan telah ditulis, telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi, semuanya telah berlalu dalam penulis, proses penulisan itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatil su'uf Telah diangkat pena itu Dan telah mengering tinta Tidak bisa diusak Tidak bisa di delete Tidak bisa delete history Kalau mungkin di komputer antum tinggal buka delete history Fikirkan apa yang pernah Kita kerjakan hadirun, Kita akan dapatin nanti di hadapan Allah Azza Dia tidak bisa di delete kecuali dengan taubat kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuh Ayuhal hadirun dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu telah Allah Azza wa Jalla saja yang menghendaki dan Allah Jalla wa Ala saja yang menciptakannya. Ini yang disebut dengan takdirul takdirul'an. Takdir yang sifatnya umum yang menyeluruh. Mencakup seluruh manusia. Dan yang kedua adalah takdir al-umuri takdir perumur, yaitu takdir yang disebutkan dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa umar bi arba'a kalimat dan diperintahkanlah dengan empat kalimat maksudnya ditulis si janin ini empat hal dikat bi wa ajalihi wa amalihi ditulislah rezeki dia dan ditulis pula yang kedua apa ajalnya dan ketiga amalannya seperti apa dan yang keempat apakah dia orang yang bahagia ataukah dia orang yang orang yang celaka maka ayo al hadirun yang dimuliakan Allah Rizki dan ajal itu sudah ditulis sudah selesai penulisannya sudah tuntas penulisannya rezeki kita berapa hari ini itu sudah usai Pak sudah usai. Sudah ditentukan oleh Allah. Begitupun juga ajal, kapan kita akan wafat, di mana kita akan wafat, sudah selesai. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza Allah qabda 'abdin bi'ardh, ja'alallahu lahu fiha hajah." Apabila Allah menghendaki dia ingin mencabut nyawa si fulan di satu negeri, Allah akan jadikan sifulan itu pergi ke tempat itu Karena satu keperluan Allahu Akbar Allah atur sedemikian rupa Hingga apa yang terjadi di alam semesta Itu tidak meleset sedikit pun Dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tuliskan Di lauhul ilmahfu Di kitab penulisan takdir Tidak sedikit pun ada yang meleset Ini wajib bagi kita untuk kita imani Tidak ada yang meleset Begitupun juga nasib kita di dunia Begitupun juga nasib kita di akhirat Apakah kita penghuni surga Atau kita penghuni neraka Bapak sekalian jangan pikir itu ada yang meleset Tinggal pertanyaannya Setiap kita bertanya pada diri kita masing-masing Apakah kita termasuk orang yang ditulis oleh Allah Dalam menjadi penghuni surga Atau kita termasuk Dari orang-orang yang ditulis oleh Allah Menjadi penghuni neraka Ada yang tahu? Maka oleh karena kita tidak tahu Beramallah Beramallah Berbuatlah kerjakanlah amal saleh kata nabi saw karena setiap orang bekulun muyasarun lima kuli setiap orang itu allah mudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan sesuai untuk apa dia diciptakan maka daripada kita Bersu'udzon. berburuk sangka mengatakan paling saya masuk neraka kalau dia tahu bagaimana panasnya api neraka dia tidak akan berani dan tidak akan sanggup Untuk mengucapkan ucapan itu Lebih baik kita mengucapkan Insya Allah kita pengundi syurga Dan kita berbuat dan kita beramal Apa yang kita punya kita sedekahkan di jalan Allah Apa yang kita miliki Kita sumbangkan fikiran kita Kita curahkan tenaga kita Semua potensi yang kita miliki Untuk membela agama Allah Untuk meninggikan kalimat Allah Jalla Daripada kita bersu'udhan Berburuk sangka kepada Allah Wallah kalau orang yang berburuk sangka itu mengetahui bagaimana dahsyatnya api neraka, dia tidak akan berani untuk mengucapkan ucapan yang seperti itu. Ayu al-hadiran dimuliakan Allah. Disebutkan oleh Ibn Qayyim. Pada kitab beliau. Kata beliau. Farrif khatiraka lilhammi bima umirtabih. Kosongkan. Kosongkan pikiran kalian. Untuk kalian hanya memikirkan satu hal apa itu? Untuk apa kalian diciptakan? Ada yang tahu untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaq tul jinn nawal insa illallah ya itu yang harus kita pikirkan pak. Apa? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jangan sampai kita beribadah kepada Allah kita masih beribadah kepada selain Allah jalla wala. Jangan sampai kita salah kita telah mentauhidkan Allah padahal kita masih menduakan Allah Jalla wa ala. Sudah itu usai. Kita tahu bagaimana caranya. Bagaimana pelaksanaannya, juklaknya. Itu bisa dipelajari dengan mempelajari fikih. Iya, kan? hanya dengan itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar yang tinggi di sisi Allah Jalla wa ala. Kapan Ketika mereka mengikuti sunnah Nabi. Sunnah jangan kalian sangka. Dan insyaAllah disini tidak ada yang menyangka. Kan tapi. Sebagian orang menyangka bahwa sunnah itu. Hanyalah ketika dia minahra jenggot. Kemudian dia sudah menegakkan sunnah. Kan tapi dia tidak mengerti ahkamus salat. Tidak mengerti hukum-hukum salat. Tidak mengerti wajibat-wajibat. Mengerti sunnah salat. Kemudian dia merasa bahwa dia sudah usai dan sudah tuntas dari hal demikian itu, bahwa dia adalah seorang yang paling sempurna, bahwa dia itu adalah orang yang yang paling mulia. Bahwa melihara jenggot itu sunnah, tapi mentauhidkan Allah Jalla Jalalawala itu adalah sunnah yang paling utama dan paling tinggi. Makanya dalam penjelasan tentang rukun Islam. Yang pertama kali diletakkan sebagai rukun yang pertama itu apa? Syahadatullah ila ila Allah. Ilaha itulah sunnah yang paling pertama di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya ketika beliau sendirian. Beliau mendakwahkannya. Dan beliau terus mendakwahkannya ketika tubuhnya terbaring sakit dan menjelang tiga bulan kemudian beliau dipanggil oleh Allah Jalla wa ala. Datang kepadanya istrinya Ketika dia pergi hijrah ke negeri Habasyah, buat dia melihat di negeri Habasyah itu ada gereja-gereja yang di situ terdapat gambar-gambar orang-orang soleh, Rasulullah SAW dalam kondisi sakarat, sakarat dikarenakan sakitnya. Apakah beliau diam? Tidak, beliau tidak diam. Beliau katakan: "Lā antu Allāhi ala al-Yahūd wa Pada orang-orang Kristen, ita kalu kuburan biayi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam sebuah hadis yang lain, suatu hari Nabi saw mengatakan, man yuri Siapa yang bisa menenangkan hatiku? Tenang dari apa? Masih adanya sesembahan yang disembah selain Allah yang disebut dengan ilkalasah bin Negriyaman. Nabi tidak tenang. Nabi tidak merasa nyaman. Kapan? Ketika masih ada sesembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka ayu al-hadirun dimuliakan Allah. Apabila kita kembali kepada sunnah, maka ambillah Islam itu dari segala macam sisi Dan pondasinya itu adalah La ilaha illallah. Menegakkan Tauhid di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ibadah yang paling tinggi. Ibadah yang paling tinggi. Yang jikalau seorang berjumpa dengan Allah Azza Azzawajal, dan dia tidak berjumpa Kecuali dengan membawa tauhidnya Tempatnya itu di syurga Pak. Tempatnya di surga. Tapi sebaliknya Apabila seorang beribadah kepada Allah Dengan berbagai macam ibadah yang banyak Lantas bersamaan dengan itu Dia tidak mentauhidkan Allah Tempatnya di neraka dan kekal Di neraka selama-lamanya Hadis kali ini muliakan Allah Farrik khatira kalimah Lilhammi bima umir tabi Kata Abdul Qayyim Kosongkan pikiranmu Untuk hanya memikirkan Untuk apa kalian diciptakan Kenapa? Kebanyakan orang memikirkan rezekinya Kebanyakan orang memikirkan apa? Rezekinya dan memikirkan Bagaimana memperbaiki kehidupannya Dan bagaimana dia bisa kekal di dunia Begitu bukan? Seperti itu keadaannya. Padahal kata l'imam Al-Qayyim, rizq wal ajal قَرِينَانَ Karena sesungguhnya rizki dan ajal itu teman dekat wa madmunan dan berduanya sama-sama sudah dijamin. Sudah dijamin rizki kita oleh Allah Azza wa Jal. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, Kata Abdul Qayyim melanjutkan Fama damal ajalu baqiyan Kanar rizku atiyah Maka kapan hayat Masih di kandung badan Kapan hayat masih di kandung badan Rizki itu pasti datang Iya enggak? Selagi hayat di kandung badan, rizki itu datang terus Kemudian Abdul Qayyim mengumpamakan Beliau mengisahkan Dengan kondisi janin Lihatlah janin dalam perut ibunya dan dia ketika itu bentuknya hanya segumpal darah Tidak datang kepadanya Rizky Kecuali dari satu jalan Apa itu? Tali pusat plasenta. Berapa lama dia Makan dari perut ibunya itu? Selama sembilan bulan Dan kapan si Jarin ini lahir? Sembilan bulan Dia mengkonsumsi makanan dari perut ibunya Melalui satu jalan Terputus satu jalan dengan dia lahir dipotong sama suster tali pusatnya, celok gak ada hubungan lagi gak lagi makan dia dari pertibunya ditutup satu jalan, dibuka oleh Allah dua jalan, rezeki apa itu? dia minum susu yang murni lagi lezat dari dari ibunya dan dia rasakan itu apabila sempurna, masa menyusuinya berapa lama? selama dua tahun dia tinggalkan yang sembilan bulan. Dan dia menyusu dari, dari ibunya selama dua tahun. Allah Allah. Dan kapan selesai masa menyusui? Setelah usai masa dua tahun dia menyusui? terputus dengan dia disapih. Biasanya anak ketika itu merengek. Merengek luar biasa. Meronta-ronta. Tapi demi kebaikannya disapih. Terputus darinya dua jalan. Kata Ibn Al-Qayyim. Allah bukakan untuk, jala, untuk dia empat pintu rizki lainnya. Dua makanan dan dua minuman. Dia makan dari daging yang dia mau dan dia makan dari sayur-sayuran yang dia mau. Itu dua makanan. Dan dua minuman. Dia minum dari air yang dia mau dan dia minum pula dari susu apapun yang dia mau. Rizki dari Allah Azza wa'ala. Tertutup satu pintu, terbuka dua. Tertutup dua pintu, terbuka empat. Kata Abdul Qayyim, apabila dia wafat. Apabila dia wafat. Dan dia termasuk hamba Allah yang bahagia. Maka tertutup darinya empat pintu. Ada orang yang sudah meninggal, masih bisa makan, Pak? Tidak nah ada, itu itu hantu namanya. Cuman ada di film-film horor. <tuk> tertutup darinya empat pintu, terbuka darinya delapan pintu. Dia masuk surganya Allah. Dari delapan pintu mana yang dia suka. Maka jangan kita takut dari rizki Allah. Azawajal. Melainkan apa yang harus kita pusatkan dan kita perhatikan adalah satu. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Mewujudkan ibadah kita kepada Allah. Merealisasikan ibadah kita kepada kepada Allah. Membenahi aqidah. Membenahi ibadah kita. Dan tetap bersabar di atas itu sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi taufid Dalam yang demikian itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallam Fawallahilladhi la ilaha ghayruh Sungguh demi zat Yang tidak ada Zat yang berhak diibadahi kecuali dia Maksudnya sungguh demi Demi Allah Inna ahdakum la yamalu bi amal ahlin Jannah, hatta ma yafun bainahu wabainha illa zira, faysibqu alayil kitabayamalu bi amal ahlin Naf, fayathuluham. Sesungguhnya kalian, salah seorang dari kalian, benar-benar mengerjakan amalan penghuni syurga, sampai tidak ada antara dia dengan syurga itu kecuali sahasta saja. Maksudnya Yaitu jarak antara dia dengan kematian Dan amalan dia ketika itu adalah amalan Amalan penghuni syurga Rajin sholat, rajin puasa Rajin menunaikan zakat Rajin hajir, hadir majlis ta'lim ta Dan seterusnya Hingga tidak ada jarak antara dia dengan kematian Kecuali berapa? Kecuali sebentar saja Faya sbiqu alaihi kitab Lalu Nasibnya pun ditentu Tukan oleh Alkitab, oleh penulisan Fisawabiq, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tulis Faya's biku alaih Alkitab Faya'malu bi'amali ahlin nar Sehingga akhirnya Dia pun mengerjakan Pekerjaan penghuni neraka Apakah minum khamar, ataukah menyukutkan Allah Atau yang semisal Faya's biku alaih Alkitab Fayamal fayamal bi amal ahli naf, fayatkhulha sehingga dia pun masuk ke dalam nerakanya Allah Azza Wajalla. Wa inna hadakum dan sungguhnya kalian benar-benar mengerjakan pekerjaan penghuni neraka hingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali sehasta saja. Sama nasibnya dengan yang pertama ditentukan oleh Al-Qita, fa yasbiqu 'alaihil al kitab. Lalu nasibnya pun ditentukan oleh Al-Kitab oleh as al Penulisan yang telah lalu. Fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Lalu dia pun mengerjakan amalannya penghuni syurga Fa yadkhulha sehingga akhirnya dia pun memasukinya. Ayuhal hadin Allah. Hadis ini Ibarat hari lintar bagi kita Laksana hari lintar Bahwa setiap kita tidak ada Satupun yang merasa aman dari makar Allah Azza Wajalla. Nah. Jawa Tidak ada seorang pun yang merasa aman Dari An-Nifaq Ibnu Abi Mulaikah mengatakan Adratu thalathina min ashabi Rasulillah, Kulluhum yakhafuna ala anfusimun nifaq Aku mendapati ada 30 sahabat Rasulillah Semuanya takut Kalau mereka itu munafik. Takut kalau mereka itu adalah Allah Mu Pernah dengar perkataannya Umar? Apa kata Umar? Launadah Munadin minas sama. Andai kan ada suara yang teriak dari langit, wahai penghuni dunia, semua kalian masuk surga kecuali satu. Apa kata Umar? La akhwan aku na anahu. Aku takut aku. Yang satu itu adalah aku. Hada Umar. Ini Umar. Dia takut dengan amalannya yang banyak. Takut kalau dia itu termasuk dari orang yang masuk neraka. Maka kita yul hadirun, hendaknya termasuk orang yang jauh lebih takut daripada Umar. Itu yang sudah sepantasnya baik kita untuk untuk kita lakukan. Maka yul hadirun dimuliakan Allah Jalla wa ala. Semoga apa yang disampaikan berkenan dengan hadis yang mulia ini. Meskipun tidak bisa kita sebutkan faedahnya satu persatu, dikarenakan waktunya yang terbatas, itu dapat menjadi penggugah bagi kita. Untuk kita bersungguh-sungguh dalam pelajari agama Allah. Untuk kita bersungguh-sungguh dalam memahami hadis-hadis Rasulullah. Apa tujuannya? Tidak tujuan lain kecuali untuk memupuk keimanan. Sebagai modal kita untuk kita berjumpa dengan Rabb kita. Subhanahu wa ta'ala. Fadal-Fadal. Kawan-kawan di dalam Islam. dan kawan di dalam Islam. Kawan dan kawan di dalam Islam. Kawan dan kawan di Bicara tentang ilmu okay? Anda sedikit ingin menambahkan Apa yang telah panjang lebar disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram Karena banyak orang yang salah dalam Masalah takdir Dua kaedah Penting Di mana kita harus membangun ilmu Kita tentang takdir, pembahasan tentang takdir Agar kita tidak salah jalan Kaedah yang pertama seluruh yang terjadi telah ditakdirkan Allah. Dalilnya firman Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu Antum hari ini Mau pakai baju apa Sudah Allah tulis di dalam mahfuz Antum hari ini Besok Seperti apakah keadaannya Semua tertulis di dalam mahfuz Kaidah ini menjawab seluruh pertanyaan Manusia Ustaz pelaku maksiat apakah melalui takdir? Jawabannya kembalikan kepada kaidah ini. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan melalui takdir. Jadi seluruh jawaban ini masukkan ke dalam kaidah besar ini. Kaidah besar yang kedua. Allah tidak pernah mengzolimi apapun dan siapapun. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun dan tidak akan pernah menzalimi apapun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa la yadhlimu rabbuka ahad. Dalam surah Al-Kahfi. rabb tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Dalam surah Al-Kahfi, wa la yadhlimu rabbuka ahad. Rabb-mu tidak menzalimi apapun. Sering sekali orang bertanya Kalau pelaku maksiat Melakukan maksiat dengan takdir Allah Berarti Allah menzaliminya Jawabannya kaidah ini Allah tidak pernah menzalimi Siapapun Dua kaidah ini sangat penting Untuk kita bicara ilmu takdir Dan ini dua pakar yang membatasi Pemahaman-pemahaman sesat tentang takdir Memagari kita untuk bisa berbicara tentang takdir. Karena dua pemahaman salah dalam takdir, satunya qadariyah, satunya jabariyah, salah dalam dua kaidah itu. Jabariyah mengatakan maaf, qadariyah mengatakan Bahawa tidak semuanya diciptakan dengan takdir. Ada hal-hal yang tidak diciptakan dengan takdir dan dia salah dalam kaidah yang pertama. Jabariyah mengatakan kalau semuanya diciptakan dengan takdir kalau semuanya tidak diciptakan dengan takdir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkuasa atas segala-galanya. Maka semua diciptakan dengan takdir. Semuanya segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Dan kemudian hamba tidak memiliki kemampuan apapun dalam masalah takdir. Dan di sini bagian daripada penzaliman Allah kepada makhluk. Ini adalah bagian penzaliman Allah kepada kalau diyakini seperti ini Kita tidak bisa berbuat apa-apa Diarahkan ke maksiat, diarahkan kepada taat Diarahkan Allah mazalimi Allah yang mengarahkan kita ke maksiat Lalu kita diazab sementara kita tidak mampu apa-apa jabaria ini Semua dengan takdir dan makhluk itu adalah bagikan satu alat Yang diarah-arahkan Allah mana Allah mahu arahkan Dipaksa Ini bentuk penzuliman Sudahlah kita dipaksa melaksanakan Sementara kita tidak mau Diazab lagi kita dengan Kita menjalankan keinginan Allah Ini penzuliman dan ini pagar yang kedua. Ini dua kaidah penting dalam masalah ini. Antum mengerti dua kaidah ini dan paham memahaminya dengan baik, seluruh pertanyaan tentang takdir antum bisa jawab dalam dua kaidah yang besar ini. Pertama, semuanya Allah citam pakai takdir dan semua takdir Allah itu adil dan tidak ada yang zalim. Jadi kalau kita dengarkan hadis tadi, ada orang beramal amalan ahli surga Ham, sampai jaraknya antara surga dan dirinya hanya satu hasta. Kemudian Takdir telah berkata lain. Kemudian dia beramal ahli neraka dan masuk neraka. Pertanyaannya. Apakah Allah zolim dalam takdirnya? Hah? Tidak. Jangan sampai pahami Allah dalam zolim dalam takdirnya. Karena Allah mengatakan Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Berarti dia berhak untuk su'ul khatimah. Dia berhak untuk su'ul khatimah. Sehingga Allah adilkan keputusannya untuknya. Dia su'ul khatimah Kenapa su'ul khatimah? Karena yang dia perlihat kepada, perlihatkan kepada antum amalan ahli surga Di belakang dia perlihatkan kepada Allah amalan ahli neraka Antum tidak tahu Sehingga Allah tahu Dan Allah memperlihatkan di akhir hayatnya Bahawa selama ini kita lihat dia ahli surga Ahli surga, ahli surga amalannya Kok wafatnya su'ul khatimah? Berarti di belakang kita Dia beramal amalan ahli neraka Demikian juga sebaliknya Ini orang kayaknya pelaku maksiat Kok wafaknya Husnul Khatimah Ada sesuatu yang dia miliki luar biasa Yang kita tidak tahu, Allah tahu Yang dengannya dia berhak untuk Husnul Khatimah Ini yang perlu antum Camkan dalam masalah ini Dan ini dua kaidah penting Harus difahami dengan baik Karena ini pagar yang akan memagari Ilmu kita tentang takdir Allah Pertanyaan pertama Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih berbuat bin'ah dalam tata cara beribadah kepada Allah? Saya sudah menghadiahkan beliau kitab-kitab Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tapi orang tua saya bilang, ini kitab-kitab ajaran Muhammadiyah. Tidak sesuai dengan ajaran para wali. Satu hal penting dalam menasihati siapapun yang ingin kita nasihati. Satu hal penting. Camkan baik-baik ma'asyal muslimin wal muslimat. Ketika kita nasihati siapapun yang kita nasihati Ini pertanyaan orang tua Kita bicara siapa saja Mau orang tua, mau teman, mau kawan, mau anak, mau istri, mau suami Mau siapa saja Mau pemimpin, mau siapa saja Yang bukan pemimpin Target Menyampaikan kebenaran atau menyampaikan nasihat adalah Menyampaikan nasihat itu sendiri Orientasi menyampaikan kebenaran adalah Menyampaikan kebenaran itu sendiri apa maksudnya maksudnya adalah bukanlah target nasihat bukanlah target menyampaikan kebenaran orang kita sampaikan itu harus berubah enggak orientasi dakwah adalah dakwah itu sendiri sebagian orang menasehati orang lain entah ayahnya entah anaknya entah istrinya entah temannya entah saudaranya entah siapapun dia sudah sampai kepada target, setelah saya sampaikan nasihat ini, kamu harus berubah. Kalau itu yang dia lakukan, dia sudah membuat sebuah target bid'ah dalam dakwah. Karena target ini nabi saja tidak punya. Para rasul tidak punya target ini. Orientasi yang antum buat seperti ini, kalau ada yang membuat orientasi seperti itu dalam memberikan nasihat kepada orang, rasul saja tidak mampu tidak antum melihat bagaimana Rasul kita tercinta bersama pamannya Abu Thalib. Tidak antum mendengar ayat Al-Qur'an bagaimana Allah berzina tentang Nabi Nuh alaihi salam bersama anak dan istrinya. Kalau para nabi dan para rasul tidak mampu untuk itu, antum mau melakukan itu? Mikir. Sering sekali kita akhirnya melemah dalam dakwah. Melemah dalam nasihat, bahkan meninggalkan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kita ketika menasihati, yang kita targetkan dia harus berubah, harus berubah, harus berubah. Ketika tidak kunjung berubah, kitanya malah yang kemudian meninggalkan dakwah itu. Tapi kalau target dakwah kita adalah berbicara kebenaran dan menasihati. Setiap selesai menasihati, pulang bahagia. Alhamdulillah. Tugas saya saya, saya kerjakan sebagai seorang anak, tugas saya sebagai seorang ayah, tugas saya sebagai seorang Ibu sudah saya terangkan. Sudah saya kerjakan. Bahagia. Terima gak terima urusan dia dengan roh. Urusan dia dengan Allah. Bukan lagi benang saya. Hati dia Allah yang punya. Allah yang membolak-bolakkan bolak hati. Sebagaimana kita ketahui. Bukan kita. Jadi bagaimana. Kenapa orang-orang yang Tidak pernah sedih dalam memberikan nasihat. Walaupun orang yang diberikan nasihat itu. Tidak mengikuti. Karena target mereka bukanlah. Itu target mereka menyampaikan nasihat Tugas mereka menyampaikan nasihat Tugas kita amar ma'ruf nahimungkan Bukan merubah orang Soal orang itu berubah tidak berubah Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jangan dalam menasihati itu Harus berubah Dan pertanyaan-pertanyaan ini sering Seperti ini sering sekali ditanyakan kepada kita Dan perlu kita nasihati diri kita Dan kaum musim dan musim yang kita cintai Jangan targetkan itu Sehingga ketika antum setiap bertemu dengan orang tua Antum semangat terus untuk menyampaikan kebenaran Antum tidak tahu apakah nasihat yang ke 100, yang ke 200, atau yang ke 1000 yang membuat orang tua antum di titik itu kemudian Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Tapi kalau antum targetnya berubah, insya Allah yang ke 30 sudah malas itu, ya sudah malas, akhirnya meninggalkan. Dan tidak jarang orang, orang mengatakan saya berikan hadiah buku, saya belikan kaset, semuanya tidak manfaat, sudahlah. Sia-sia saja saya berdakwah kepadanya. Bagaimana kalau memang sia-sia di sisi Allah? dakwah antum tidak ada artinya. Tidak ada pahalanya. Padahal setiap buku yang antum belikan pahala. Setiap kalimat yang antum keluarkan pahala. Setiap kaset yang antum berikan pahala kepada orang itu. Antum katakan sia-sia. Bagaimana kalau kemudian memang artinya? Inna lillahu inna illa rajoon. Ya akhir satu nasihat antum. Pahala di sisi Allah. Mendekatkan antum kepada Allah. menjauhkan antum dari neraka. Satu buku yang antum hadiahkan kepada saudara antum mendekatkan antum ke surga Allah, menjauhkan dari neraka Allah, mendekatkan ridho Allah, menjauhkan antum dari murka Allah, kalau dilakukan dengan ikhlas, maka hati-hati dengan jebakan setan yang satu ini. Ini jebakan setan berbahaya. Yaitu kita menasihati, harus berubah orangnya. Dia hamba Allah yang merubah dia itu Allah bukan antum. Karena antum bukanlah pencipta dia. Yang tidak bisa menguasai hatinya. Baik, terkhusus pertanyaan kepada orang tua. Bagaimana cara menasihati orang tua? Lihat orang tua antum, Manusia, orang tua secara global ada dua orang tua. Orang tua yang pertama gak mau terima dengan anak dari anaknya. Sulit untuk terima dari anaknya. Karena sehebat apapun antum sekarang. Sebesar apapun antum sekarang di hadapan orang, orang lain, di depan orang tua, kamu anak, saya harus patuh saya. Saya ayahmu kamu anakku. Itu ada orang tua yang seperti itu. Jangan paksakan. Saya begini ayah, saya sudah begini Saya begini ayah, belum tidak bisa Ayah kita akan mengatakan kamu anak saya Bukan ayah yang patuh anak-anak yang harus patuh ayah Kalau itu tipe orang tua antum Jangan masuk berdiskusi Tidak ada manfaat Semakin antum berdiskusi Semakin syaitan menutup pintu hati orang tua antum Kalau orang tuanya memang polanya seperti itu Namun kalau ada orang tua yang lain yang siap untuk berdiskusi dengan anaknya. Dan siap untuk menerima kebenaran kalau itu datang dari siapapun. Walau dari anaknya. Menerima kebenaran dari anak itu gak sama dengan menerima kebenaran dari orang lain yang bukan anak. Rumit dan sulit. Baru kemudian buka diskusi dengan beliau. Kalau kemudian ada, ada subhanallah salah seorang saudara kita. Dia pilihkan ceramah yang bagus. Lalu dalam sebuah safar. Dia masukkan ceramah itu dalam audio Mobil, dia nyetir biasa aja Tapi orientasinya, ayah dengarkan Ceramah yang baik ini Setelah mendengar ceramah dari Ustadz yang tidak kenal oleh ayahnya, ayahnya menangis Dan akhirnya kembali ke jalan yang benar Subhanallah, hikmah dalam berdakwah. Jadi kalau memang orang tua gak bisa susah Susah terima dari kita, cari jalan lain Dan teruslah putar otak kita Jalan ini belum kena kayaknya. Cari jalan lain, belum kena. Cari jalan lain terus sampai kapan sampai ayah antum tutup usia. Cari terus jalan. Walakin zikra la'allahum yattaqun. Lakukan tadkir agar mereka mudah kepada takwa. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam hadis dalam ayat ini mengatakan, Hendakannya orang yang berdakwah selalu mencari jalan yang paling mudah mendekatkan mad'u kepada takwa. Silakan lihat Taisi Karim, Tasir rah, Rahman. Hendaklah setiap orang yang berdakwah kata beliau secara makna harus mencari jalan yang paling mudah mendekatkan mad'u kepada takwa karena orientasi daripada tadzkir adalah takwa. La'allahum yattaqun. Maka kita harus mencari uslub dakwah yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan wasailid da'wah yang ada dalam agama kita kemudian mendekatkan orang kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka olahlah terus kemampuan belajarlah terus akal kita, otak kita, cara kita, uslub kita dan semacamnya mudah-mudahan minimal sebelum tutup usia orang tua kita sudah menerima kebenaran. Dan itu harapan kita semua dan harapan untuk kita untuk saudara kita yang tadi bertanya Allahu taala ala, ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan Hal yang berkaitan dengan Malas dalam beramal Ada dua pertanyaan Saya baca pertanyaannya Salah satunya saja Sungguh Ustadz Apa yang diterangkan dan dijelaskan tentang kedua hadith ini Insya Allah saya paham Kan tapi kenapa amal saya Hanya pas-pasan Sulit rasanya menambah amal yang Lebih baik Tolong nasihatnya Nasihat kepada Al-akh Yang bertanya Jalan untuk Kita bisa meningkatkan amal Itu tidak lain Kecuali dengan Menambah pemahaman Karena kapan pemahaman kita Pas-pasan Maka seperti itu pun juga amalan kita Akan pas-pasan Perbeda Antara orang yang mengetahui Banyaknya pintu-pintu kebaikan dengan orang yang tidak mengetahui Banyaknya pintu-pintu kebaikan Misalnya Bapak hanya mengetahui pintu kebaikan ada lima Tapi selain Bapak Mengetahui pintu kebaikan itu ada sepuluh Dan di antara manusia Ada dari mereka yang Tidak mengetahui pintu-pintu kebaikan sama sekali Sehingga ketika dia melakukan suatu kebaikan Mereka tidak niatkan itu Sebagai ibadah Dia dia niatkan itu dalam rangka untuk mencari Pahala di sisi Allah Jalla wa ala, Sehingga Kebaikannya itu tidak dinilai sebagai pahala oleh Allah Maka yang pertama saya Nasihatkan kepada Hadirin sekalian Karena semua kita butuh untuk kita tingkatkan Amal ibadah kita kepada Allah Adalah tingkatkan pemahaman dulu dan bagaimana caranya meningkatkan pemahaman Yaitu dengan cara kita mempelajari agama Allah Jalla wa'ala Dengan cara yang benar Dengan cara yang benar Dan ilmu Allah Atau agama Allah, syariat Allah Azza wa Jalla Itu bertingkat-tingkat Sebagiannya Itu tidak ada uzur Bagi seseorang untuk tidak dia mengetahuinya Artinya di antara ilmu syariat dan ilmu agama itu merupakan perkara yang urgent. Seperti misalnya perkara at-tawhid. Ketahuilah bahawa at-tawhid adalah affalul amal, adalah amalan yang paling baik dan merupakan ahsanul hasanat, kebaikan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada daripada mentawhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajari at-tawhid, pelajari lah aqidah, pelajari al-aqidah. Karena ini merupakan disiplin ilmu yang tidak ada uzur seorang untuk tidak mengetahuinya bagaimana dia beribadah kepada Allah azza wajalla dalam hak keyakinannya kepada Rabb-nya jalla wa ala oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang mentauhidkan Allah kan tapi dia membawa seberat bumi dosa pernah dengar kan hadis ini ini bukan hadis yang asing bagi kita Murobaqah hadis kutsi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan ya bena Adam lau ataitani bi qirabil ardhi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la taitu bi qirabiha maghfiratan wa anak nak Adam jikalau engkau datang menemuiku dengan membawa seberat bumi dosa kemudian kamu mendatangiku dan tidak membawa sedikitpun kesyirikan Maka aku akan datang menemuimu Dengan membawa seberat bumi ampunan Jadi at-tawhid adalah Ahsanul hasanat Dan ini yang paling utama untuk kita Kita ketahui Kemudian ayu al-hadu yang dimuliakan Allah Termasuk perkara yang Juga wajib bagi seorang untuk mengetahuinya adalah Adalah ibadah Seperti misalnya salatnya seperti misalnya puasanya. Apabila datang Ramadan, dia mengetahui bagaimana dia melaksanakan puasa sesuai yang dituntunkan dan sesuai dengan yang disunnahkan Nabi-nya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pelajari itu, kemudian apabila dia masih termasuk orang yang malas dalam beramal, maka coba lihat temannya. Perhatikan lingkungannya. Jangan sampai lingkungannya ternyata memang tidak mengajak dia untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Sehingga amalannya pas-pasan Ketika ingin dia mengerjakan sholat pada waktunya Temannya mengatakan Tunggu dulu, pekerjaan kita belum? Selesai. Belum selesai Maka rubah lingkungan itu Rubah lingkungan kita kepada orang-orang yang bertakwa Dan kalau bisa Kita justru yang mewarnai lingkungan kita Bukan kita justru yang terwarnai oleh mereka Dan ini tidak mungkin Lawan kecuali dengan Dengan al Dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla Solusi yang ketiga adalah dengan ad Karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan hati kita, itu Allah Azza wa Jalla yang bolak balik. Selalulah setiap kita melihat catatan diri hari, dirinya dia hari demi hari. Dan periksalah seperti apa kualitas ibadah dia di hari itu dibandingkan dengan hari yang lain. Dan cek, barangkali ada kemaksiatan yang dia lakukan di hari itu. Dan berusaha lah untuk dia bertaubat darinya, dan tidak dia lakukan di hari yang kemudian. Maka evaluasi yang seperti ini apabila dia lakukan secara kontinu, itu akan membawa dan membantu dia untuk dia bisa, dia bisa istiqomah dan dia bisa memperbaiki diri dan memperbaiki, memperbaiki kualitas ibadahnya. Dan hal ini, ayu al-hadulani muliakan Allah azza wajall, tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan Allah. Tidak mungkin. Dan kapan seorang merasa bahwa dia mampu mengendalikan dirinya, ketahuilah ketika itu dia khuzil. Dia sedang terperdaya. Maka jangan dia merasa aman. Jangan dia merasa aman saya berteman dengan fulan dan fulan adalah seorang pelaku maksiat dan saya tidak akan terpengaruh dengannya. Lah, jangan. Jangan dia merasa aman dengan yang demikian. Jangan dia merasa aman dengan lingkungannya dan merasa tenang. Kemudian dia merasa bahwa imannya itu akan tetap terjaga. Perusalah secepat mungkin untuk dia keluar dari lingkungan yang tidak membantu dia untuk bertakwa kepada Allah kecuali dia berdakwah kecuali dia bisa sedikit demi sedikit mempengaruhi mereka. Adapun kondisi seseorang yang imannya itu senen kemis seperti kata orang sekarang sesekali dia ikut orang-orang yang sholat berjamaah sesekali dia tetap dengan dagangannya sesekali dia ikut dengan orang-orang yang Mengerjakan ketakwaan dan ketaatan Sekali dia ikut Bersama dengan orang-orang yang lalai Ini orang yang imannya Senin Kamis Maka hati-hati Besok-besok bisa jadi kemaksiatannya yang mulai dominan Kemaksiatan yang mulai dominan Sehingga akhirnya Ketaatannya itu pun terkalahkan Ketaatannya pun itu terkalahkan Demikian yang bisa saya nasihatkan Semoga ini menjadi Ya, perhatian baik kita semua Wa khairan Tambahan Lihat maksiat antum Perhatikan maksiat yang antum lakukan Maksiat itu yang telah memberikan malasnya ibadah Karena orang yang bersih dari maksiat Semangat ibadahnya akan meningkat Dan semakin dekat orang kepada maksiat Semakin malas dia beribadah kepada Allah Imam Hassanabasa al ditanya ada orang lelaki yang malas bangun malam kata Imam Hasan al-Basri dia punya maksiat yang menghalanginya dari bangun malam dia punya maksiat yang menghalanginya daripada maka tidaklah kita melihat kemaksiatan kita pasti ada maksiat yang membuat kita malas Enggak mungkin iman turun tanpa maksiat mustahil mustahil iman turun tanpa maksiat dua pertanyaan kita gabung saja menjadi satu karena kepada topik yang sama Apakah jika kita sudah ditulis masuk neraka Bisa berubah takdir kita dengan usaha kita? Bisakah kita merubah takdir kita dengan usaha kita? Pertanyaan kedua Ustaz berhubungan dengan hakikat takdir yang bisa berubah Di satu sisi seluruh takdir Manusia telah tercatat di lahun mahfuz Di sisi lain ada takdir yang bisa dirubah dengan doa Selaturrahimi Selaturrahim dan lain sebagainya Tolong dijelaskan sejauh Pertanyaan pertama Apakah bila kita Dituliskan sebagai Orang yang masuk neraka Bisa tidak berubah takdir kita? Anda sudah dengarkan tidak dari kata Ustaz? Ketika dalam syarah hadis Nabi SAW mengatakan Rufiyatil aglam wajab batil soff Pena sudah diangkat dari catatan takdir Lohul mafuz Dan catatan telah kering, tidak berubah Jawabannya bisa atau tidak bisa? Tidak bisa Keputusan Allah yang ada di lahu mafuz Tidak boleh berubah Karena Kalau ada peraturan Yang bisa direvisi Menunjukkan bahwa yang membuat peraturan itu Masih bodoh Kenapa peraturan manusia bisa direvisi Karena manusia itu Bodoh Tidak mengerti manusia itu Oleh karena itu Bahasanya penyempurnaan. Penyempurnaan. Sebenarnya kata-kata penyempurnaan itu dibaliknya ada pemahaman lain. Dulu kami gak ngerti, sekarang baru ngerti. Kalau kemudian keputusan Allah dalam takdir lahul makhus bisa dirubah, itu artinya kita memahami Allah sebelumnya gak paham, sekarang paham. Dan itu satu hal yang aib bagi Allah. Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ A tidak akan berubah perkataanku, tidak akan berubah keputusanku, enggak bisa dirubah-rubah, karena itu keputusan berdiri di atas ilmu yang mengetahui segala-galanya. Sifat berilmunya Allah membuat Allah tidak mungkin salah dalam menilai dan memberikan keputusan. Walakin hak al la an najahannama min al-jinnati wa nasiyahumai. Sungguh telah hak telah Suatu hal yang paten dan permanen. Perkataanku gak mungkin lagi bisa berubah. Tidak ada keraguan lagi bahwa itu akan terjadi. Diahatku liyakin. Yang bisa direvisi perkataannya adalah orang yang tidak berilmu. Yang awalnya tidak mengerti, kemudian belajar dan menjadi mengerti. Sering sekali kau muslimin belajar kedokteran di S3 ternyata ilmu S1-nya salah. Ilmu kedokteran di pasca dulu dia di, di awal ilmu kedokterannya disalahkan oleh ilmunya setelah S3. Kenapa demikian? Karena memang manusia berangkat dari ketidaktahuan menjadi tahu. Namun kalau itu dipraktekkan kepada Allah tabaraka wa ini aib bagi Allah. Fulan di neraka, eh salah, ternyata di surga rubah. La ilaha illallah. Ini Allah ya, Akh. Enggak bisa dirubah-rubah. Makanya Allah, Nabi s.a.w. mengatakan Rufi'atil aqlam uh, rufi pena sudah diangkat, tidak bisa, tidak dirubah lagi Tidak diturunkan lagi untuk dirubah, tidak Wajah fatih suhuf Akan tetapi Mohonlah jangan pertanyaannya Kalau kita sudah ditakdirkan ke neraka Optimis bahawa kita insya Allah ditakdirkan Ke surga. surga Syaitan ingin kita pesimis Nabi kita ingin kita optimis Ya yakinlah dan lihat bahwa penduduk surga suka jalan ke surga. Kalau antum sekarang suka jalan ke surga, benci jalan ke neraka, optimislah bahwa antum sampai ke surga. Tapi kalau antum justru lebih suka tidak suka majelis ilmu, lebih suka majelis konser, ah ini baru problemnya. Berarti kullun muyassarun lima kulli kalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diarahkan kemudahan kepada apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk neraka, mudah baginya jalan ke neraka. Membaca bacaan-bacaan yang luar biasa Banyak tapi tidak ada sedikpun ibadah Di dalamnya bahkan dalamnya maksiat Khotam Membaca Al-Quran gak ada Baca Al-Quran satu hari gak pernah khotam. enggak Satu hari gak baca Al-Quran Koran tiga khotam semua Khotam semua pak Masih mati 30-40 halaman Khotam itu satu hari Cuma satu lembar Al-Quran Berah, malas Jadi ada kemudahan ke arah yang aneh ke arah jalan-jalan yang bukan jalan ke surga. Oleh karena itu, mari optimis. Kemudian, kedua, ditanyakan lagi, dan ini sering ditanyakan dalam masalah takdir. Ada yang dirubah dengan doa, semacamnya. Tadi ada nas yang mengatakan tidak berubah. Sekarang ada nas lagi yang berubah. Bagaimana memahami ini? Gampang memahaminya. Berarti ada takdir yang tidak bisa berubah, ada takdir yang bisa berubah. Itu aja. Takdir mana yang tidak bisa berubah? Lahul mahfuz. Takdir mana yang bisa berubah? Selain lahul mahfuz. Dan A, terjadi perubahan-perubahan yang ada di pada takdir lahul mahfuz. Inti akhirnya sama dengan takdir yang ada di lahul mahfuz. Ustaz tadi mengatakan, Ustaz Jafar Rahulullah mengatakan ada empat takdir itu. Baru disebutkan dua kalau saya tidak salah. Satu takdir lahul mahfuz, takdir abadi, takdir semuanya, takdir kulli, lahul mahfuz. Itu tidak bisa berubah. Ada takdir umur. Ada takdir harian. Ada takdir tahunan dan ada takdir harian. Umur hadis tadi yang dibacakan. Takdir tahunan firman Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin innakunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di dalam malam yang penuh dengan berkah. Di malam itu diputuskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Tafsiran ayat ini bahawa setiap malam Lailatul Qadar diturunkan takdir tahunan untuk apa yang terjadi di permukaan bumi sampai tahun yang akan datang. Malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya akan dituliskan takdir, diturunkan takdir untuk setahun yang akan datang. Itu namanya takdir apa? Tahunan. Ada takdir harian. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta surah Ar-Rahman. Yas'aluhu man fi samawati wal ard kullayaumin huwa fi sya'n. Kullayaumin huwa fi sya'n dan memahaminya seperti itu. Keputusan final yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah-rubah. Namun catatan kita ada yang dirubah-rubah. Dan takdir yang lainnya seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun final yang ada di Lauhul Mahfuz Nabi sudah mengatakan rufi'atil ajza' ikhlam wajfat. Bina sudah diangkat. Catatan sudah kering, Tidak mungkin lagi bisa berubah. Terlepas dari ini dan itu dan semuanya Ana lebih ingin membangkitkan semangat kita untuk optimis Ini yang paling penting bagi kita Peduli amat semua orang ke neraka yang penting kita ke surga Dan apa untungnya semua orang ke surga Kalau kita justru ke neraka Ini yang paling penting Salah seorang masyaih Memberikan nasihat yang luar biasa Setiap kita Sebelum menjadi penuntut ilmu Sedang menjadi penuntut ilmu Bahkan setelah menjadi penuntut ilmu Semua kita penuntut keselamatan Untuk diri kita sendiri Pencari keselamatan untuk diri kita sendiri Makanya Allah katakan tadi Peduli apa semua orang ke neraka Kalau kita ke surga Dan peduli apa semua orang ke surga Kalau memang kitanya Ke neraka Maka yang harus kita perhatikan adalah Ku ampusakum Ku ampusakum Ya ayoladina amanu. Alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman. Dirimu perhatikan. Perhatikan dirimu. Dirimu. Selamatkan di hadapan Allah. Tidak akan memberikan motor apapun kepada kalian. Siapapun yang sesat. Kalau kalian dapat hidayah. Lalu apa untuknya bagi kita semua orang dapat hidayah. Kalau kita malah sesat. Alaikum anfusakum. Ini yang sedang banyak dilupakan orang di zaman kita sekarang. Peduli dengan orang lain. Peduli dengan kebaikan orang lain. Dirimu gimana wahai saudaraku? Ajak orang ke sunnah, ajak orang ke sunnah, orang ke Eh, internet yang dilihat lain aneh-aneh. Takutlah. Anda keselamatan untuk diri Anda sebelum Anda menyelamatkan orang lain. Kalau Anda sendiri tidak selamat. Di hadapan manusia berlagak saleh di belakang manusia Untuk perlihatkan kepada Allah maksiat. Ya, antum yang sebenarnya itu ketika antum sendirian Itulah antum yang sebenarnya Ketika antum sedang sendirian Apa yang antum kerjakan Itulah antum yang sebenarnya Ketika sedang bersama kawan-kawan Ada kamuflase. Oleh karena itu kata para ulama Barang siapa yang sama alaniyahnya dengan Sirnya Dialah orang yang selamat Di depan orang takwa tidak di depan orang juga takwa. Dan yang lebih hebat daripada itu, di sirnya dia lebih hebat daripada di alanianya. Di depan orang dia tidak enggak seperti orang soleh Artinya tidak tidak ya tidak orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika sudah sendiri luar biasa. Ini yang sulit untuk kita dapatkan. Untuk menyamakan saja antara aliyah, alaniah, dan sir. Pekerjaan berat di zaman kita sekarang. Apalagi sir kita lebih baik daripada alaniah kita. Ini jenjangnya Muqarrabi. Nabi SAW ketika sholat bersama para sahabat. Membaca surat At-Tur. Dibagi dua. Tapi ketika sholat sendiri. Al-Baqarah tamat. Sambung An-Nisa. Sambung Ali Imran. Dalam satu rakaat. Kita ketika menjadi imam sholat maghrib. Wal ashar, Ketika imam sendiri di rumah karena sakit. Atau karena yang lainnya. Kalkaw, Mana semangat kita wal fajr di, di tengah orang ramai ketika menjadi imam dan semangat kita ketika kita sendiri. Para sahabat dahulu kala. Para orang-orang soleh dahulu kala. Ketika ketinggalan sholat fardu ada bahkan diantara mereka. yang ditiru ya. Hanya melihat semangatnya saja. Sholat fardu di rumahnya 27 kali. Dan ini enggak boleh. Namun di sini kita ingin melihat semangat mereka untuk dapat apa? Dapatkan keutamaan 27 kali lipat pahala itu. Muhammad Sa'id bin Musayyib mengatakan Rahimahullah ta'ala ta'abiyun ta ma'ut tidak pernah adhan berkumandang di menara ini. Menara Masjid Nabawi melainkan saya sudah di masjid semenjak 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Abdullah bin Dinar mengatakan, dari 40 tahun yang lalu saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Antum 40 hari yang lalu gimana? Hitung 40 hari ke belakang. Berapa kali masuk? Ya, Haji. Siapa salah, siapa kita Kadang-kadang kita malu mengatakan saya pengikut salaf. Dari satu sisi yang berbeda ya. Jangan tolong dipahami, jangan dipahami salah Salaf begini, kita koyok ini Beda Beda yang salah bagaimana Yang salaf yang sebenarnya Dan bagaimana kita jauh sekali Tapi kita memuliakan diri kita Berintisak kepada mereka Dan kita yakin cara mereka yang paling benar Ketika kita menisbatkan diri kepada mereka Walaupun kita tidak mungkin sehebat mereka Muhammad bin Aslam At-Tusi mengatakan. Tidak pernah sampai kepada aku satu sunnah Nabi. Melainkan semuanya telah aku kerjakan, Kecuali satu yang belum. Nabi pernah tawaf di atas unta. Saya berusaha melakukannya dan minta izin. enggak pernah diizinkan. Hanya itu yang belum kulakukan. Hadis Nabi semuanya. Apa yang ia dapatkan Nabi pernah melakukan. Semua telah dikerjakan. Dia semangat. Imam Al-Auza'i berkata, begitu mendengar sahabat-sahabat Nabi yang masuk surga, jaminan-jaminan surga, menggelegar jiwanya masuk surga. Dan tidak mau kalah untuk masuk surga, walaupun tidak ada jaminan. Kata Imam Al Al-Auza'i, Kita bikin macet jalan ke surga. Jalan surga tidak pernah macet. Tapi semangat untuk masuk surga luar biasa. Kalau sahabat sudah dapat jaminan surga, kita bikin macet jalan ke surga. Ini semangat. Ini semangat ini yang harus timbul dalam dalam dalam dalam jiwa seorang salafi. Menyelamatkan diri sendiri di hadapan Allah sebelum menyelamatkan saudara saudarinya. Adapun hukum Islam hanya untuk saudara kita untuk kita tidak. Ini Allah jebakan syaitan yang luar biasa. Orang harus berkata jujur dan kita harus motivasi orang jujur. Kita sendiri tak jujur apa artinya ya syekh. Maka daripada itu yang harus kita tumbuhkan semangat masuk surganya dan tidaklah ini ada pada jiwa seseorang melainkan dia akan diberikan taufik kepada amalan yang luar biasa. Wallahu taala alam besawab. Mungkin satu terakhir, Anak mulai pertama tadi anti menuntut. Oke, itu. satu. Pun, sedikit. Ya, itu sedikit aja Ustaz. Oke. Jangan pikiran. Ustaz. Antum mau bertanya? yang mau ditanyakan? Enggak Soalnya Oh iya. Katanya anak disuruh buat pertanyaan. Pertanyaannya yang baru anak sebut. Siapa nama salaf yang mengatakan seluruh amal, seluruh sunnah dan nabi telah saya amalkan oleh satu. Siapa nama salafnya? al itu lain. Wallahi la nuzahimanna hum ala abwaabil yang satunya lagi. Siapa itu Baru baru ana sebutkan tadi. Muhammad bin Asam itu sih yang itu. Aku nah. Baru baru kita sebutkan kan? Yang baru disebutkan aja enggak apa-apa lagi yang 10 tahun yang lalu. Baik. Ini Ustaz Jafar yang akan menilai benar atau tidaknya. Sebutkan empat derajat takdir. Jangan, itu sudah. <tuk> empat takdir, yang mana saja takdir itu. Yang gampang. Silahkan. Yang ini. Oh, ada. Udah menunjuk. Apa nampak? Udah menunjuk, Pak. Dari Lampung. Masya Allah. Dari Lampung. Ya. Masya Allah. Ya? Mabruh. Dua kaidah besar tentang takdir beserta dalil ini ha? di belakang masyaallah. Tفضل. <todol> iya Masya Allah tidak <todol> <Berserta> dalil kita sertakan dalil. <todol> <laughs> <laughs> Jawabannya benar tapi dalilnya lupa. Ya udah, setengah setengah anu. Setengah setengah hadiah, setengah. Eh setengah, setengahnya lagi untuk M jawab dalil. Iya. Artinya Nah, yang kedua kalau yang terakhir. Ya. Hayatul Allah. Antum lagi sah. Baik. Pertanyaan dari Ana Itu berkenaan dengan hadis yang saya baca. Itu siapa sahabatnya dan siapa yang meringwaihkan dia? Ini ini depan. Sebab riwayatnya keliru. Tapi, <Susik> entuh. Nah, masih ada. Makayuahit. <Susik> Makayuahit. Kita sebutkan uh, dalam dua kali pertemuan yang saya ulangi di sini, saya sudah sebutkan di Masjid Bayu Tuarahim berkenaan dengan konsekuensi yang uh, terkandung dalam syahadat yang kedua. Saya sebutkan di situ ada empat, tapi saya ulangi di sini dua saja. Yang saya pengen minta dua saja. Pembolehkan. Satu mentaatin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang kedua menjauhin apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang ketiga membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Baik, apa-apa. Jadi tiga. Zagallah. Yang keempat dapat. Tambahin. Tambahin, tambahin. Tidak <laughs> sempurna. Yang keempat kita beribadah kepada Allah Menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih. Bukap itu hadiahnya. Terima <guluh> <guluh> ha? kasih. Lanjutkan soal jawab. Soal jawab masih ada waktu. Masih ada waktu. Satu lagi. Abis itu sisa belum. Satu jawapan. Jawab. Iya iya iya. Tolak. Di sini ada yang bertanya, assalamualaikum. Bagaimana mau melakukan ibadah apapun, tapi tidak tahu apakah ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah, ya jangan lakukan apapun, kecuali yang kita ketahui. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ibadah itu Allah Taufiqiyyah. Ini maksud dengan Taufiqiyyah hukum asalnya itu tidak ada disyariatkan kecuali yang ada dalilnya, kecuali yang ada, yang ada petunjuknya, kecuali yang ada, yang ada tuntunannya. Maka kepada Allah yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Azza Wajalla, yang pertama harus dia lakukan adalah mencari tahu apa ibadah yang disyariatkan dan apa ibadah yang disunnahkan. Apakah itu yang wajib ataukah ibadah yang berupa sunnah atau yang lainnya. Adapun yang atom tidak ketahui. Dari ibadah apakah ini diperintahkan Ataukah tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW Maka antum abstain Antum abstain Sampai antum mengetahui Apakah melalui jalur ya, Keterangan dari seorang ustaz Ataukah melalui jalur Dari keterangan yang valid Seperti misalnya Ada fatwa dari ulama Atau misalnya Ada penjelasan dari sebuah kitab Yang bisa dipercaya Maka ketika itu antum bisa lakukan dan bisa dengannya antum mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Adapun berinovasi dalam beribadah yaitu membuat-buat ibadah atau merekarkah ibadah. Yang demikian ini justru perkara yang dilarang dalam agama. Ini telah disebutkan dalam hadis yang kedua. Telah disebutkan dalam hadis yang kedua dan ini merupakan landasan pokok dalam agama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka ibadahnya itu tertolak. Atau bahkan dia tidak disebut ibadah sama sekali. Bagaimana dia bisa disebut ibadah sedangkan itu adalah hasil rekayasa dan hasil inovasi dia? Wallahu ta'ala wa'lam. Ala Ma'asyarakat muslimin dan muslimat Ikhwani wa khawatifiddin rahimani wa rahimakumullah Saya sudah kebersamaan kita Di dalam dua hari Dawrah Yang ditaja oleh Ikhwan kita Di Jakarta Sekolah Sunnah Dan semoga kebersamaan kita di atas ini Di atas ilmu ini Merupakan buktinya tak akan kecintaan kita kepada Sunnah Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Merupakan aplikasi nyata daripada perintah-perintah syariat yang berusaha kita wujudkan. Dan berusaha untuk kita amalkan. Dan untuk saling tawasi wilhaq wa tawasibul bersobar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merindainya sebagai sebuah ibadah di sisinya. Dan menjadikan masa-masa di mana kita duduk di sini. Di antara hari-hari dan waktu-waktu yang berbahagia kita nanti di hadapan Allah dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Menurutkan sakinah dalam hidup kita. Dan semoga dengannya Allah meridoi kita. Dan menjadikan kita penduduk surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdiki. Syahadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atuhu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami khuadali iman, rahimah, rahimah, akumullah Para abang-abang arah setia, Radio Hidah 2